Ölgyeim és Uraim, mint a BUÉK 92 című szilveszteri kabaré szabadon megválasztott konferenciája, tudatom mindannyiukkal, hogy lélekben 15 millió magyar konferanszéja kívánok lenni. Tisztában vagyok azzal, hogy ez durva beavatkozás Románia, Szlovákia, Jugoszlávia, Szovjetunió, Ausztria, Németország... Svájc, Spanyolország, Anglia, Ausztrália, az Egyesült Államok magyarán az ENS belügyeibe. De mi a fenét csináljak, nincs olyan országa a földnek, ahol ne élne magyar. És ne hallgatna a szilveszteri kabaré. A magyar ember ügyes és élelmes. Amerikában például azt mondják, a magyar olyan élelmes, hogy mögötted lép be a forgóajtón és előtted jön ki. Én ezt annyival toldanám meg, hogyha hagynak minket nyugodtan üzletelni, lesz olyan is, aki úgy lép ki előtted a forgóajtón, hogy már rádi is az egész ajtót. Ez a magyar nem bosszúálló, sokkal inkább élelmes fajta. Ha már Ausztráliát említettem, az odavándorló magyarok egyik része utál dolgozni. Az egyik része. Hogy miből élnek? Egyszerű. Elgázolják egymást. És ez nem vitt. A biztosító társaságok észrevették, hogy az átlagosnál gyakrabban történik gyalogos gázolás bizonyos személyekkel, azaz a magyarokat sűrűbben ütik el. No nem nagyon, csak kicsit, de épp annyira, hogy a biztosító fizessen, aztán rüsztülnek a tettestárssofőrrel, aki természetesen szintén magyar. Persze nem menjünk rögtön ilyen messzire, innen az anyaországból jobb, ha a Határon túli magyar kisebbséggel törődünk inkább, akikről sokáig megfeledkezett a magyarok világszövetsége. Ebben az új rendszerben már törődünk az Apaország béliekkel is, külön minisztert kaptak. Méghozzá a legmarkánsabb, leghatározottabb és legerőteljesebb politikusunkat balás. Tudják az ablakosak. Az imént azt mondtam, durván beavatkozom több állam, köztük Jugoszlávia és a Szovjetunió belügyeibe. Nagyot hibáztam, ugyanis ez ma már lehetetlen. Ennek a két fantomországnak jelenleg annyi ügye van, hogy már maguk is beavatkoznak saját belügyeikbe. Ezt a VB sorsolást is jól kifogtuk, nem? Egy csoportba kerültünk a Szovjetunióval és Jugoszláviával. A Szovjetunió szétesett, nem létezik. Jugoszlávia szétesett, nem létezik. Hogy a többieket nem verjük szét, az nem létezik. Itt van ez a Gorbacsov is. Hoppon maradt. Végtére is ő az egyetlen állam nélküli államfő. Mondhatni, tárca nélküli elnök. A világ ugye attól fél, hogy a három új köztársaság között polgárháború fog kitörni, és esetleg bevetik az atomfegyvereket is. Szerintem semmi gond, Gorbia helyén van, ki is jelentette, hogy az atomfegyverekért ő a felelős. Ekkorát még sosem bukott politikus. A Szovjetunió államfőjéből lett a mókusörs atomfelelőse. Hölgyeim és uraim, ne felejtsük el, hogy az ó év legnagyobb eseménye volt, hogy kimentek az oroszok. Ez az orosz mentalitás. Háromszor, jönnek, mire egyszer mennek. Ne felejtsük el, annyira belejöttek, hogy már a Szovjetunióból is kimentek. Nem tudom még, hova juthatnak el. Eszembe jut nemrég, ahogy Kolozsvárot jártam, hallgattam két székely beszélgetését. Mondja az egyik, hogy a lotta. mit? Fölülték az oroszokat a hódba. Mindet? Hölgyeim és uraim, azt javaslom, maradjunk a házunk táján, közelebbről Erdélyben. Ahogy, ahogy mondtam, a közelmúltban Kolozsvárt jártam, és éppen akkor autóztam visszafelé, amikor az új alkotmányról szavaztak odakint. A mi rádiónk meg egyfolytában azt mondogatta, hogy gyér az érdeklődés. Nem csodálom. A határ magyar oldalán 10 kilométeres kocsisor át vár, hogy végre hazaengedjék őket szabadni. Mikor hazaértem, magyar csanádon megálltam tankolni, bementem a benzinkút melletti kis ABC-be, ahol két kimerült hazai eladólány próbálta kiszolgálni a cukorkákra és csokoládékra mutogató, hazafelé tartó románokat. Láttam, hogy egyre ingerültebbek lesznek az eladó lányok, hát odaszóltam neki. Kis lányok, miért nem tanulnak meg románul, elvégre belőlük élnek? Mire az egyik lány, tanuljanak meg ők magyarul. Milyen érdekes gondoltam, pár órája még azt hallottam a pult mögül odát, hogy beszélj románul. Istené se sikerül közös nyelvet találnunk. Néztem a mutogató románokat, és az jutott eszembe, ez valaminek a hasonmása. Igen, ugyanígy néznek ránk oda át Ausztriában az osztrákok, ezek a szakadt mutogató hülye magyarok. Legfőebb ők odaállítanak egy magyarul beszélő innen importált kisebbségit, ha már belőlünk élnek. Kolos várt azért már európaiba hangulat, egyik dísztácsámat lelopták, én már le is mondtam róla, de mire indultam volna haza, visszalopták. Rendesek voltak, nem? Nem volt jó az ő visszatették az enyémre. Mostanában, amikor gyakran halljuk, hogy megyünk Európába, nem árt, ha tudjuk, jobb, ha dísztárcsa nélkül. Egyébként én eldöntöttem, nem megyek Európába. Régi mániám, hogy Magyarországot kell olyanná tenni, hogy aki Európából érkezik, az itt otthon érezze magát. A fenébe ad utazgatása. Jöjjön ide Európa, nem? Itthon legalább magunkat tudjuk adni, de külföldön, Figyeljék meg, odakint Európában véletlenül összefut két autós magyar. Szia haver! Én is magyar vagyok, te is magyar! További jó utat, szavaztuk! És a Netán itthon futnak össze egy koccanással. Ha jó édes anyádat, te hülye buzil! <gül> Mintha másképp hatna ránk Európa jobbik fele, és másképp Magyarországi rosszabbik fele. Ahelyett, hogy összetartanánk, fölszabdaljuk magunkat egy új, belső kis trianon kimérve magunkra. Én magyarabb vagyok, mint te, én magyarabbul gondolkodom, mint te, én nagyobb magyar vagyok, mint te. Ez megy, és közben nem veszik észre, hogy ebből a mind te kisebbségből alakítjuk ki a többséget, közben pedig darabjaira hullik szét a vélt többségünk. Nem tudom, milyen kicsire kell széthullanunk ahhoz, hogy végre összetartsunk? Észre kell venni, hogy ránk figyel, és a tőkéjével ide tart Európa, és egy kicsit a világ is. Nem is ártana reklámozni? Várja önt a magyar ház! Sajnos erre a hívó szóra eddig csak az oroszok érkeztek meg. Tessék megfigyelni, az Európa ház tulajdonképpen már tele van. Velünk. A magyar ház még nincs tele. Velük. Nyitottak vagyunk. Tuti szórakozás, az Európa parlament helyett nézzék a magyar parlamentet. Emlékezzenek rá, innen egykoron mindenki Amerikába akart vándorolni. Most meg Európába tartunk. Azt nem tudom minek. Mikor bizonyíthatóan itt van nálunk az egész világ, éppen csak le kell menni a Marxtéri aluljáróba vagy a Blahába, ott megtalálható az isztambuli bazársora, a nagyváradi piasztér és a híres arab és perzsa vásár. Odafönt elég egyet sétálni, és már is Csikágóban vagyunk, és elég belenézni a kónya Petővitába a tiszta Szicília. Én már azon sem csodálkozom, hogy New York lett Budapest testvérvárosa. Akkor hát néhány szóta a főváros új édes testvéréről. New Yorkban figyelmeztettek bennünket, hogy a szállodában ne hagyjunk se pénzt, se más értéket. Hogyha lemegyünk az utcára, ne vigyünk magunkkal se pénzt, se értéket. Hogy a leparkolt kocsiba se adjunk pénzt és értéket, hogy a liftben eszálljunk be egyedül, hogy a föld alatt én utazunk úgy, hogy neki a hátunkat a kocsi falának, hogyha valaki pénzt tőlünk az utcán, legyen a zsebünkben 5 dollás, azonnal adjuk át, mert másképp ott hagyhatjuk a fogunkat. Hogyha a pirosba le akarják mosni a szélvédőnket, hagyjuk, mert a gipszelt kéz nincs eltörve, csak szélvédő betörésére van bekeményítve. Hogy az ajtóablaka legyen fölcsukva, mert volt már olyan, hogy bedobtak egy tök ártalmatlan kígyót, a nő kiugrott, és a kocsi olvajnak már csak egyesbe kellett kapcsolni. Szóval mit mondja? Ez a város, ami testvérárosunk. Zsák megtalálta a foltyát. De hogy ne csak rosszat mondjak New Yorkról. A városban élőknek nem kell drága pénzen Szingapurba utazniuk, csupán sétának egy utcahoz nyit, és mint egy öt utcányi területen megtalálja a szingapuri negyedet. Újabb pár utcát sétás megtalálja a kínai negyedet, megtalálja Bombét vagy akár Budapestet is, ha kiköt egy magyar negyedben, ami mostanában már lehetséges. Ez az óriási New Yorkban. Itt megtalálható az egész világ negyedekben. Én azt hiszem, ez Budapest jövője is, Főleg, ha tanulni fogunk a nagy testvértől. Mit több? Ez az ország jövője is. Befellegzett az utazás irodáknak, itt az országban a világ minden része megtalálható lesz negyedekben. Természetesen lesz kínai negyed, stb., de lehetne csinálni például egy székely negyedet is. Így aztán annak, aki Erdélybe akar utazni, nem kellene az országhatáron kívülre mennie, mert az ország határain belül megtalálható lesz az erdélyi negyed. Vagy ha például felvidékre utazhatnék, nem kell messzire mennem, ezt is megtalálhatnám határokon belül. És a Kárpátalját, vagy a vajdaságot akarom bejárni. Elmegyek az országnak abba a negyedébe, ahol Kárpátalját vagy a vajdaságot találom. És így határon belül juthatok el oda, ahol eddig csak útlevéllel tudtam. Nos kérem, ez már a jövő Európája. Nálunk nem csak Európa lesz, hanem a teljes világ. És akkor puszta lesz a világ közepé. Isten hozott mindenkit puszta vacson. Elbúztajtás! Hely, te a kívüselők lettünk, nem is láttalak. Hát hogy vagy, fajtás? Hogy ígyek a ficek? Na, na, na, na, na, na, semmi fikegés, átrább az egerekkel. Na miért báljéd meg, mi ütött rajta? Mit mit tett, meg a prehendátom. Mit vagyok, rádna, és legszívesebben egy akkora, de egy akkorra. Na, na, na, na, na, na, a na, én te is kis gazda, én is kis gazda. Hát ez az. Vissza sonfordálni a torgyájós káhom mi? Csípjük, a se mesét, he? Miféle elmesét? Hát az ugrint. Na. No. Különben minek sonfordáltál volna vissza, mi? Hát azért, mert én... Igazi kis gazda vagyok. Jaj, ne csináld, Berci, mert mosolyra torzul a popám. Viszont te a tarhonyát is négyzetesen akartod vetni? A ló meg azt hittett, hogy a tenyészmény fődarabja. Hát, hát akkor ki az igazi kis gazda, mi? Tehát te vagy a é, Hát, ki, ki más lenne. Tudod, mi vagy te, Tony? Nem kis gazda, kis gizda. Méghozzá. Méghozzá. Igenis, hogy én vagyok az igazi kis gazda. Ja. Méghozzá. Hete dízig Meny Menj már, menj már, Tony, mert kigúnyullak. Amikor már nagyapád is főállásban a Harmóniumot pumpált a plebánián. Tudod, mi vagy te, Tóni? Egy egy e szakadár, egy osztály idegen, elszakadtál a történelmi aktól, csőbe húztál a népet. ti pedig karóba. Hatak vért inni, karókat leverdesni mi, frakció vagyunk te, ha Igen, és hogy ti csak listátok el. Ó. Különben a miniszterelnök is minket támogat. Mi a miniszterelnök is tévedhet. A soha! Soha! Megértetted? Soha! Egy kraháci gyerek? Ted bura az eszedet, Úrni. Már hogy lenne kraháci gyerek a miniszterelnök? Az ősei igenis kraháciak voltak. Templomba te is láttad a szobrot, rá van írva... Pád ujjai Szent Antall. Méghozzá két ellen! Hogy hogy két ellen? Két ellen mert időben van írva. No. Éj, most kibújtatok a zsákból. A miniszterelnököl dörzsölőz mi, te reformkommunista, te te, te keresztlegén, te, te Hitler legete, a bajom, te, te, te, te vigyázz! Hát, hát, hát, Te hát, te! hát, is hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, Árvok is megyénknek. Mi lenne igazos vonta? Nyomnak bennünket, nyomnak. ődi erre már iszunk. Meghúzod. Még csöneveszé. Ah, nem jó jár. Éj, de finom. Ja, de még a fogam is kiesik kéne. <gül> hát ahhoz mit szólsz, hogy nálunk kis gazdákról már ételt is neveztek el? Ezt csinálja utánunk a nyugodt erő. Rétel? Rétegételt pajtás. Arisztokratáról, Eszterházi rostíjus. Értelviségiről, Jókai bableves. Kisgazdáról? Zsíros kenyér. <gül> Na te, ha én ezt megmondom a zsíros gézára, bon. az ülepítveri a főtöz örömiben. hanem te, mi újságod a haza, mikor járt, autójárok, rácsboko Hát nézd, amióta kémis előjük vagyok ritkábban. Természet. De megindultam, oda is a fejlődés, méghozzá piszkosunk. Tudod, mi lesz a művelődési ház, Helin? Csak nem masszás szalon. Yeah. Már oda egy bérletre az én is beszállni. Az <gül> esett, tudja, fasírcsárdo, hamburger bufé. De mit ma aztán kicsinálja? Kicsinálná? Régi gyerek. Hát a Megdonald! Merci. Na. No. Én azt mondanám, hogy csinálj már sötétet, az borogasd az agyad egy <gül> De, de tisztára mi buddjantál? Már hogy lenne a McDonald-krohácsik? Hát, Tóli, nekem sose volt valami nagy eszed, de azóta is töpörödik. <gül> Emlékszel az öreg? Meg zsigabácsira no. hát, az udar düllő. Én hogy nem néznék, hát angolul A bérmaruámat is ő csinálta, a most is azt viselém. No. Minden rendszerváltáskor ezt veszem. Nem, na. na, hát meg zsigabács jött a tájodba, kiment Amerikába. Tudom. És a Donald az ő unokája. Mi véle Donald? Hát, miféle Donald lehet egy megkunokatóni, Hát természetesen megdonald. Ó, Szóval szerinted a krahácsia mekkakni és a mekenrós? <gül> a világos szapor a család. Hanem tudod, mit kéne csinálni, hogy feldobjuk ezt a mi kis megyét. Mit kéne csinálni? No. Hát én már kisütöttem túl. No. Ugye most mindenki privatizál. Ja. Tudod, mit kéne privatizálnunk? Hát a parlamentet. Ezt a parlamentet? Ja, ja, ja. Te mit a érte, Berci? Én semmit. A tied. Nem húzom! Tudod mit? No. Mégis húz Húzz A parlamenti hatpárt bénkés, boldog barátságára. Te már négy ákomám, meg kezd teljesen elmosódni az arcod. Hát akkor mit csináljuk? Hogyhogy mi csináljunk, danoljunk, Berci! Kedves és anyám, anyám! Kösse, kösse a, a kendő, kendő kod, hogy kívánjunk nekünk, Boldog új esztendő, ha hát minden, párnak ő fiával, s létrejön az egység, csak, csak jözzük fiával. Öldjön és uraim, a közelmúltban hallottam valahol, hogy egy német városban akkor választanak új polgármestert, ha a meglévő városatya kiáll a városháza erkélyére, és odalent a tömeg nem látja a fejét, mert nem fér oda a korláthoz. Ugyanis ez azt mutatja, túl nagyra nőtt a hasa, túlzotta megszedte már magát, illő lenne leváltani, és mást választani a helyébe. Okos döntés, bár hülyék hozták. Mert ugye, aki pocakosra hízdalta már magát, az jobban már alig fog elhízni. Ha pedig megválasztanak egy gírhes csupacsont polgármester, ki vannak téve annak, hogy az is hájasodni akar. Szó se róla, ezzel nem azt akartam mondani, hogy hagyni kellett volna az előző rendszer vezetőit, de lett volna benne ráció. Én bizony adtam volna régieknek is melót, ha már eddig nem csináltak, legalább most veselkedjenek nekik. És úgyis megszedték már magukat, kár lenne elhessegetni őket, hogy érthetőbb legyek, csak semmi akasztás, semmi boszorkányüldözés, legyünk úriemberek, adjunk meg az átkos múlt vezetőinek is mindent, de csak úgy, csak annyit, mint mindenkinek. Valósítsuk meg számukra az általuk elképzelt kommunizmust. Biztosítsuk számukra a munkához való jogot, mint kötelességet, és persze a hozzápasszoló Szocialista nagyságrendű fizetést, de csak úgy, csak annyit, mint mindenkinek. Az állami világból költözenek előbb albérletbe, majd 20 év lakásavárás után valamelyik lakótelepre. De csak úgy, csak olyanba, mint mindenki. Kaphassanak OTP hitelt bútorra, tévére, hűtőre és mosógépre, tisztességes kamatért, csak úgy, csak annyiért, mint mindenki. Fizessék meg a lakbért, a vízdíjat, a gázdíjat, a villanyszámlát és a fűtést elérhető áron. Csak úgy, csak olyan áron, mint mindenki. Maradjon pénzük utazásra, kirándulásra, szabadidősportra, színházra és mozira, könyvre és hanglemezre, csak úgy és csak annyi, mint mindenkinek. Asztalukra mindig jusson friss kenyér, fölvágott, szalámi bor, sör, konyak és tej. Csak úgy, csak annyi, mint mindenkinek. Ezek után legyenek vidámak, boldogok és optimisták, csak úgy, csak annyira, mint mindenki. Tudom jól, ilyen szigorú büntetés nem fognak kapni. Ha országgyűlés van tévéműsoron, Kézbe fogom én a söröm De magamra is öntöm az egészet Mert néha úgy kell röhögnöm Kicsit borostás a nagy paterombáma Kicsit reászált az étényi takács Kicsit pártok volt szegény, nem a vh verőlegény, Most mégis emelt fővel lépnek rá. Gészülj a hosszú perre, kedvesen, Mert feljelentettelek szentesen, a pár hol halál a 18 kiéhezett párttagot. Megmondtuk előre, Surányi bácsi! Repült, ha azt mondod a kormánynak, hogy ácsi! Bámul a pénzvilág! Nem érti senki, hogy lehet a helyedre pont Abott Péter tenni! Ha ki is gazdan lehetnék, a pártból bárkit kizárnék, vidáman, vidáman. Egy milliót adhatok, ha találsz rólam adatot, a listában, a listában. Jöttem, láttam, nyőztem, ismerj meg engem. Eddig ember voltam, de most már inkább nem. Patakvér és hűség, nyilatkozatok. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Két éve gyanútlanul lementem te ér Így lettem véletlenül párt pártvezér Az irodáim néha feltörettetem Lefújom gázzal, aki nem tetszik nekem Soha nem voltunk mi a pártzák. A pártázunkat bezárják Ami volt, az lesz újra belőle Kupplerány nyílik benne jövőre! Veled egy osztályba járhatta Tararup-tap-tap, tap, ta tap tap Így magas poszthoz juthatta Tararup-tap-tap, tap tap ta Hozzád nőttem ez a fő! Tararup-tap-tap-tararup-tap-tap tap, tap. Mint oldihoz a malomkő! Tararú tap tap tararup tap tap Hálás vagy, mert elég gyakran Az uzsonnámat neked adtam, ó! Oh! Kemény magyar rendőr vagyok A lábaim azért nagyok A banditát intenzíven kergetem ne kérdezz az urh motort loptak Aladámról, hangos bemondóval hirdetem. Várhatsz rám, tettesen, kombin érkezem, tankolok, mert elfogyott a benzinem. Várhatsz rám, tettesen, lából lőtt a kedvesem, na egyezzünk, ki, döntetlen legyen. Nehéz a kocsid, mint egy holombánya. Legfeljebb nem emelgetem. A súlyadóra a jövő évben a gatyám ráfizethetem. Most az év eseményeit kommentálja a szerkesztőség képviseletében Peter Di Pál. Magyar tolvajbandák tartóztattak le Bécsben. Lám, mégis eljutottunk Európába. Egy debreceni nyugdíjas beleharapott egy rendőrbe. Cuki falat. Rendőrségi cáfolat. Nem lesz nemzeti színű gumibot. Három hónap a házasulandók várakozási ideje. Jóslatunk, több lesz a hat hónapra született gyerek. Panasz a történészekre. Többet foglalkoznak az ötvenes évekkel, mint az ötvenévesekkel. Pályaválasztási tanácsadás. Ne menj, fiam, bádogosnak, inkább menjél hoddogosnak. Mai apró hirdetésünk. 1992-es életszínvonalat adok 1991-esért ráfizetéssel. Tanácsunk elhízás ellen. Aki dolgozik, az se egyék. Piaci jelentés. 7 forint a tojás ára, vigyázzon a tojására. Belemelték a keserű vízárát. Szégyen a futás, de drága. <gül> Újabb benzin áremelés várható. Várja a radai rosszat. <gül> Fél konvertibilis lett a pénzünk. Dollárért már lehet kapni forintot. <gül> Jövőre konvertibilis lesz a forint. Újra adnak érte lejt, rubelt és tugrikot. Drágább lett a pálinka. Butuljon, olcsón nézze a parlamenti közvetítőszakot! Egy szociológus véleménye, torgyán megválasztása rontja a parlament tekintélyét. A csodája? Úrján József kielentette, ha kell, az élre állok. Nem kell. Az ülés szakról sok képviselő hiányzik. De nem nagy. Demszki Gábor találkozott a miniszterelnökkel. Személyi sérülés nem történt a népszerűségi listán 15. Antal József. Mivel törhetett így előre? A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koalíció sok mindent kibír. Viszont sok mindenki nem bírja ki a koalíciót. Antal József véleménye szerint egy ember nem viheti el a balhét. Egy balhé viszont több embert is elvihet. Heti rejtvényünk. Miként lehetséges, hogy hova tovább már mind a tízmillióan ott voltunk lakitelken? A főv inform jelenti a kormánynak. Majdnem minden út járhatatlan. Kínos Baki. Horvát Blamás tárcanélküli miniszter. Mégsem utazik csurka Izraelbe. Már megint a zsidók járnak, jó? Nem a Vatikántól tudjuk. Az idén rövidebb lesz a farsang, és hosszabb lesz a bőj. Javítják a Balaton vízminőségét. Bort öntenek belőle. Lenin mondta, hogy a kommunizmusban megszűnik a pénz. De azt nem mondta, hogy utána mi lesz. Kifosztották a moszkvai élelmiszerüzleteket. Az anyagi kár jelentéktelen. Nem fizet a magyar árukért a Szovjetunió. Esetleg kicsi robottal ledolgozhatnak. Mik a viadalt akarnak rendezni a Szovjetunióban? Ne veszen kárba, a sok vörös posztok. Az Egyesült Államokból a Szovjetunióba menekült egy férfi. Reméljük, már jobban van. Moszkva megszigorítja a magyar határ átlépését. Ez 35 évvel ezelőtt is eszükbe juthatott volna. Orvosi jelentés a Kremlből. Gorbacsov elvtárs teljesen egészséges, csak gyengélkedik. Vízum nélkül utazhatnak egymáshoz oroszok és románok. Azt sem tudjuk, melyiküket irigyeljük jobban. Népszavazás Csehország és Szlovákia szétválásáról. Lassan mi leszünk Kelet-Európa legnagyobb ország. Bújék, kisé átigazítva, kevesebb bort, kevesebb búzát, sokkal több béketűröst. Mint az közismert, január 6-án új műsorrend indul a Magyar Rádióban. Most hallgassunk bele a jelenbe. Következik Maxa Zoltán és Ihos József. Jó estét kívánok, itt a Danubszó Rádió. Három tíz múlt öt perccel, és indul délelőtti vetélkedőnk innen Pesthidek útról, a Fáros Intim Center melletti vastelepről. telepről. Beszélgető partnerem a tulajdonos Szabó Géza. Hát mit tudna ajánlani az ide betévedő vásárlóknak a telep kínálatából? Hát kérem, a karácsonyra mi is gondoltunk, nagyon szép osztrák fenyőfa díszzeink érkeztek 50-100 és 200 kg-os kivitelben. <tos> és amit látja, folyamatos az áruszállítás, itt most érkeztek sérült Volkswagen karosszéria elemek a mezőimre út külbányai út kereszteződésével. <tos> És ezek kívül mi vonzza még ide az embereket, hogy ilyen sokan vannak a telepen? Két elektromágnes. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kezdődjék a mai játékunk. Telefonszámunk 547 32 134 26 54-es 54 mellék. Ezen a számon üzenetrögzítővel játszhatnak. De van egy másik számunk is, ami a szomszédban csöng, pedig a 7182.5.26.48, ahol Julia várja a masszíroztatni vágyók hívását. Ez egyébként egy K-vonal. hello, Van már valaki a vonalban? Halló? Igen, özvegy Szabó Balázni Budapest. Örvendek, megengedi, hogy Piroska néninek szólítsam? Igen, ha már vagyok. Teljesen mindegy. Piroszkárnyi, hány éves tetszik lenni? 84! Akkor gyorsabban mondom a kérdés, legyen még ideje válaszolni, jó? Jézus Máron elragudott, tényleg 84 évet mondott? Igen! Akkor nyugodtan tegeződhetünk, te vagy az idősebb szervusz. Apu anyu ott van veled, vagy egyedül játszol? Egy fiatal pár van itten, tartás kötöttek velem a lakásért. Tudsz-e fütyülni, mint a kukta te Tudok. Na, figyelj ide, ha még hármat fütyülsz, bemondom a pontos időt, oké? Okay? Moszkvában fél öt van. Na. jön a következő feladat, figyelj jól. Egy 30 méter hosszú menetoszlop halad az úton, Hátulról egy motoros egy parancsal előre megy az oszlop elejére, átadja az üzenetet, és azonnal visszamegy az oszlop végére. Hány méter tett meg eközben a menet? Hát, csak satszolni tudok! Na, satszoljál, piroskány, nyugodtan satszoljál! Satsz! Sajnos a szaknyámat! Sajnos a Üdő volt. Jó hát. Mondom már is a nyereményt. Kélek szépen egy félnapos világkörli utat nyertél. A Bukta ajándéka. És hát vendéglátónktól a vasteleptől Fejes Endre Rosda című művét. Köszönöm szépen, gratulálok. Kérem a következő játékost. Hallo. Hallo, jó eset kívánok. Havernyák István hegyi menté vagyok, Hardá már is mondom a kérdést, kérem szépen, hány holgya van a Jupiternek? Na, mit tudom, én nem vagyok kis gazda. Tudja mit? Én elfogadom a válaszát, mert kollégáim itt integetnek, hogy ön valóban nem kis gazda. Már is jön a jutalom. Három nagyon szép könyv közül választhat, mondom a címüket. Monte Cristo Grófia első kötet, második kötet, harmadik kötet. Kérek egy másik játékost, Haló, Halló, halló szekény illés iszkaberekből. Foglalkozása? Kis állattenyész. Egyedül játszik? Hát tulajdonképpen nem már a kecske valahogy bejött a szobába. Menj ki, na, menj Kína. Megpróbálok a maga agyához való kérdést kotolni. Megvan. van szpán, milyen volt Columbus tojása? Melyik? Mármint, hogy melyik Kolombusz é? Melyik az idősebb? Mit tudom én? Akkor? Nem tudom. Helyes a válasz, én sem mehetünk tovább. Most nem a kecske sukszavéletlenül, csak ugye... ha Van autója? Van. Na, azt mai el az Orgován GMK ingyen ismeretlen helyre szállítja. Gratulálok! Kérem a mai utolsó játékosunkat, halló! Jó egy kívánok, dr. Kaszakő Mário ügyvedetli igazgató. Akartlos egy gyermek mondóka jut az eszembe a nevéről, de ezt hagyjuk majd a Kérésnek, Egy másodperces hangbejátszást fog hallani, mondja meg, kit vagy mit hallott. Hát csak találgatni tudok, esetleg csőttörés a Nagymező utcában. Sajnos nem. Ja, megvan csőtölés a Petőfi Sándor utcában. Hát ez sem jó, de lejárt az időnként. Nem szépen, egy részletet hallott Kossuth Ceglédi beszélének eredeti hangfelvételéből. Viszont hallásra köszönöm a játékot. Mielőtt a hallgatóktól is elbúcsúznék, a múlt heti közönségrejtféről néhány szót talán emlékeznek még rá, hogy egy ábrát mutattunk a rádió hallgatóknak, melyen egy emberi fej és alatt egy grill volt látható. Akkor elmondtam, hogy a megfejtés egy négy szóból álló kifejezés lesz. Rengeteg megoldást kaptunk, de helyes válasz egyetlen levélben sem volt, így a jutalom az ingyenes vakbélműtét a János kórházban Megmarad a jövő hétre, a helyes megfejtés pedig búcsúzóul emberi fej alatt grill csirke lett volna. A Ha három ember beszélget valahol, ott biztos, hogy politizálnak. Ha három ember beszélget a tévében két reklám között, ott épp betömik a műsorban Jukas a maratórát. Ezért is Jukasóra a címe a tévé idén indult irodalmi műsorának. Most ebből a Jukasórából fognak Jukas perceket hallani a műsorvezető Szombati Gyula, vendégei Gálvölgyi János. Ha szilveszter tocsogós, a káposzta meg lucsogós, írja lélekmelengető versében sójagás párköltő. Bizonyítandó, hogy a magyar irodalom hófötte ormain, otthonos a móka, a kacagás. Mai szilveszteri lyukasóránkat a humor, a móka, a kacagás önfelett exemplumainak szenteljük, és amint itt a kamera, mint egy végig az asztalnál ülőkön, láthatjuk, hogy csupa bohókás ember, irodalomértő ember, huncut mosolyú poéta ülitten körbe. No, meg igazán vérbeli, humorteli színészünk, holácsai Gyuszi, aki majd a tőle megszokott vidámsággal fogja előadni a magyar humorirodalom könnyű gyöngy szemeit. Tőle balra, ott, Felkötött kézzel sújtás pál bányász költő, Jóan. mellette kine ösmerni Hollauer emőkét, a círmos cicalógó farka című, gyermekversek játékos tollú szerzőjét, akinek Freud bácsi büdös pipája című, vidám verses kötetét, hamarosan láthatjuk a népszerű, bugyi sorozat. Nyitó kérdésként talán azt beszéljük meg, hogy szereti-e a magyar író a szilvesztert. Palikám... A francsokat. Utálljuk mi a szilvesztert, mint a büdös bogaret. Ahogy Páceimor írja a századfordulón. Fölírtam magamnak, azt mondja, szilveszter, szilveszter, sújtasz engem keresztel, fájdalmam oly hatalmos... Egy hétig vagyok másnapos. Minő gyöngy szem. Ha szabad közbe szólnunk. Érdekes. Ö, Moritz bácsit én nagyon jól ismertem. Magam aranyoztam be Moritz bácsi hát, hogy úgy mondjam, utolsó napjait. Mondhatni, kívülről fújom pácait. Erre a bergsem sem emlékezem. Viszont emlékezzünk csak Vére Roeros Soán játékos soraira, melyel a szilveszterről emlékszik meg, Gyusikám, hadszüremkedjék átinterpretáló művészetet tésztaszűrőjén. Eme nemes sorok, olvasd! Yeah. <hül> <hül> ah. Pét palattyul a fajtvakas, sziszeg a taréja, munkás, őrök, pufajkás karéja. Szilveszterre ünnepelnek, durrogapetárda, biztosan sok babot evett a munkás dalárda. Tehát ebből, mintha az derülne ki, hogy az igazán költők szerették a szilvesztert. Míg a nagy világégések alatt is szakítottak maguknak időt, hogy köszöntsék az új évet. 1944. szilveszterén írja az óvó helyen Józsika Tamás. Ímé itt hát a végnap, fordul az év kereke, ne gondolj hát most bele, tölts, felegy hát mindent. tölcs tölts, tölts! tölts és lőj az anyád mindenit, mert jönnek az oroszok. Bocsánat, hogy közbeszólok. a Tomit is nagyon jól ismertem. Hát ő ilyen volt. Töltött, és lőtt. Ha -ha -ha -ha. Emlékszem egyszer, a hűvös lőtt nekem egy pártszolgálatos örmest. Most, hogy így már ilyen jól érezzük egymásra... Ja, ja, ja, ja. Nekem is lenne egy idevágó versem. Ne haragudj, kedves palikám, szilveszteri tematikájú. ne nagyon vidám szilveszteri vers. Hát akkor, ha belénk fecskendeznéd a bohókás sorokat. Kérlek szépen, akkor olvasom. Bányalég, bányalég, nekem ebből nem elég. Ceruzámból ennyi maradt, mint, mint csinál egy verhé. Na, ho-ho! Szép? Ho -ho -ho. Ugye szép? Minő literatúrai magaslat, de... Most szép gondolatot. Mély értel, Tagadhatatlanul mély értelmű, mert hogy jövőre már nem ugrálunk, meg, meg minden eféle. Kitűn? Folytassuk a szilveszteri huncucságok végtelen sorát Ugye azzal, szép? hogy... Mi? jó, ez nem lehet. Most mutatják, hogy elment nagyon az idő, Kár, mennyi, van, mennyi van még a puttonyunkban? Az Csupa egyéb tele van. Irodalmi vidámság. Yeah. Csupa irodalmi vidámság, a magyar író élni akarása, meg mindent nem lehetne kapni még egy órát. Nem. Sajnál, nagyon sajnálom. Afene, na, na mindegy. Legközelebb Parsangra fogunk jelentkezni a Magyar Irodalom Mókás Sirató Énekei Gyűjtjük Csokorba, vihoga a Gyászoló Tömeg címbe. Búcsúzóul holácsi Gyusi mond mondan egy mosolygós szilveszteri versikét, Kortárs Géza hagyatékában. <hül> <hül> <hül> Nyikorog az ó esztendő, fordul a kereke. Nyikorog a babám is, mert nem lehet gyereke. Menjünk kedves rózsám, tesszük mi majd róla, Elzsébetkor Csajszelbandi felül majd a lóra. Sokan aggódnak a magyar nyelvért. Úgy gondolom, fölösleges az aggodalom. Mert amíg a magyar rádióban egy magyar író magyarul beszélhet, addig itt nincs semmi gond. Következik György, Neo magyar kiszámolós. Shopping center, tender, barter, nightclub, tweep szoftver, software, hardware, passers, masszer, vecker, cekker, rembo, itt is varcenegger. Disco holding, clearing, make makeup hold, pornó masszázs, nepper, vamzer, tróger, tréner, bowling, kontó és konténer, script és muster, Svenk és Nit. Isten hitként, top ten hit, know-how, playback, pub és flirt, striptease, computer, t-shirt, Goldberg, Yuko, Tatami, Old Timer car, Big Money, Performance is Happening, Chewing Gum with Peppermint, Image, Hamburger, Leasing, Cheeseburger is Marketing, Hot Dog, Viz Management, Walkie Talkie, Second Hand, Barbecue and Love is Kiss, Ombudsman is Show Business, Stuart Hostess, Hoss Best, Strasse is Stress, is Juice és Jazz, Bingo, Bongo, Flip Flop, Flipper, Lotto, Paster, flipper, Bitter, zsíró, lektor, cenzor, szenzor, fax és telex, discount sponsor go-kart, és blackjack, meg egy snack, hol esznek, joker, poker, johnny, walker, mixer, butto, netto, broker, tanga, midi, Hanki tang skinhead, hobo, hippie-punk, gulas, babysitter, bugger, setter, donner, wetter, Gangster, mobster, horror, furor, sweater, kókler, terror, petting pettingájer, maier, frájer, liberó és mervert stájer, kupon, krupié, self-service és disc jockey, slogan, trafi, pax és lalom, Resort, Beauty salon, beach boys, rolling stones és beatless, playoff, aerobic és fitness, breakpoint, underground és dropshot, heavy metal, hard rock, pop rock, derby, hobby, lobby, floppy, don't worry, friends, but be happy, import, export, Apport, rapport, iszom a bírt, rúgom, apport! Fish and chips és, chip és clip, spray, volumen, partnership, Jäger, fószes Lager, Elvi, Thriller, Filter, MárkaService, Comeback, Hendrix, Perikomo Semicontact, Kendo, Sumo, Kickbox, Taekwondo és Squash! Magyar szívem, elnyughass! Rádió! Rádió! Infláció! Itt a rádió! Infláció! A 19, 21, 31, 41 és 49. A jövő heti lotószámokat hallották. Jó reggelt, jó napot és egyben jó estét kívánunk. Az ötödik sípszó gazdasági okok miatt elmarad, és sajnálattal közöljük, hogy holnap már köszönés helyett csak integetni fogunk. Most pedig a Meteorogia Intézetből ifjabb Paprika János jelentkezik. Halló, Jáncsi! Halló, Jáncsi, jelentkez! Igen, igen, meg vagyok, kérlek szépen, jelentkezem! Jó újság, a hát kérlek, esik az eső, süt a nap, ennyi. A többit majd mosogatás után. UTINFORM Felhívjuk a figyelmüket, hogy a sikló nem működik, mivel az állatvédők által odahordott rengeteg béka beszorult a fogaskerekek közé. Továbbá az M7-es bevezető szakaszán is nagyon nagy a torlódás. Itt ugyanis csoda történt. A szemtanúk állítása szerint az osztyapenkó szobor megszólalt, és csak annyit mondott, 40 évig álltam, most már ledőlök egy kicsit. Rádió! Rádió! Infláció! Hú, itt a rádióinfláció, kedves hallgatók még mindig. A műsor ideje alatt állandóan hívható az összes budapesti és vidéki telefonszám. És már is bemutatom ehet is stúdió vendégünket, aki nem más, mint Piri Ferenc, a pénzügyminisztérium főmunkatársa. Itt van a kezemben az első hallgatói levél. Igaz-e, hogy lesz Máté Szalkán 1996-ban világkiállítás? É, nem pedig igaz. Annyi különbség -e, hogy nem Máté Szalkán, hanem Kazitz-barcikán, és nem világkiállításabb sajogalomnak az esküvője? Yeah. kulturális ajánlataink. Két skifi kötetet ajánlunk figyelmükbe, kedves hallgatók. Elsőként Lakatos Kálmán, holnaptól elmegyek dolgozni című fantasztikus kötetét. Valamint Treton Judit, hogyan hagytam el a testemet alsó szoknyával együtt a Moszkva téren? reklám Ha így szó, akkor ütövegettem a fejem. Ha így szól, akkor a gitáromat ütögete. Most pedig kapcsoljuk a inflációs rádiókabeli műsort. <tos> <tos> te erről essebbe te jó esküdveje skót megy az utcán a már az Nagy egyik jaj. megkérni a másikot no. te és szól egy sült. A másik azt mondja, igen De akkor siet megváltozik. A jó jó hallották. A világ legrövidebb, pak Sinkó Peter. Krauszmutter, idesz tová, stoki, ik tudját suszujátos csehapcsicsa. Kedves hallgatóink, nemzetiségi műsorunkat hallották. Szervusz Béluská, ezer éve nem láttalak. Ó, de jó milyen szép zakód van. Így láttam, Bartókot, című műsorunkat hallottam. Rádió! Rádió! rádió Infláció! Reggeli krónika! A Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődik a környezetvédő nőgyógyászok világ találkozója. Központi téma az ózonjuk tágulása déli krónika. Az évkábítószer fogása Kolumbiában, a boliviai származású balok vince földalatti laboratóriumában több ezer liter almabor kivonatot találtak. Kedves hallgatóink, már a búcsúzik a rádióinfláció, későre jár. Gondoljanak a szomszédokra, a Guldenburg családra, és ahogy a nagy Beethoven mondaná, a, a viszont hallásra. Viszont hallásra. Kedves hallgatók, fogalmam sincs, hogy most van mozgósítás a honvédségnél, vagy nincs. Egy biztos, valami mégiscsak van, mert a most következő jelenetben a kiképző örmestert is a legrangosabb tizedes alakítja. Sinkovics Imre. Szakasz! Yes! Katonák! Urai! Önöket az a megtiszteltetés érte, hogy a Mária besnyői laktanyában lehetnek új oncok, és ami még ennél is nagyobb megtiszteltetés, hogy az én kezem alatt válhatnak emberré. Állj, hézagos a sor. Itt valaki hiányzik? Jövök már, vagyok. Jövök már, itt vagyok. Sok közöm, aranyoskáim. Fo foglalt volt a mosdó, de már itt is vagyok. Többenetes, hogy van. Ugye? Ugye? Ugye? Mert reggel hatkor jött az a durva hangú ember. Na hát, azokat a trágásságokat, a ha hallották volna, aztán mire kiértem a mosdóba, már foglalt volt. Többenetes, hogy van, pofáj... Hogy áll? Mi csoda, kis ember, mi csoda? Maga, hogy áll? Ja, hát fizikából egész jól. Ha, ha nem hívtak volna be katonának, akkor kész lett volna az érettségim az esti, akár egy hónap múlva, Na, de hát így... Mi a neve? Kállai Sarolt, a dolgozók esti iskolája. Hát ugye, a maga neve. Ja, Oli, Oli kisember, Oli. De te csak mondj. nyugodtan szólítsa jó Istennek. Nem mondja már azt, hogy kis ember. Milyen aranyos, amikor hogy kiabál. Próbáltam, már társaságban is? Terintem Bolondunának érte a nők. Vagy a férfia. Vagy mindkettő. Puss! Szóval ide figyeljen, Zoli. Bocsánat, Oli? Kis ember? Pádom, bocsánat. Tündérkém, Oli, Nem Zoli. Hús. Maga nekem egy nulla Sőt Több Két nulla Az nem jó Miért nem? Az foglalt Már reggel se tudtam bejutni Fekügy! Már is? Még csak most kiabált az a durva ember, hogy ébre. Fekügy! Na most ebben a sárban, itt vagy mi? Feküdj. Na, és kérem szépen, a sár, hogy az emberek ölben viszik ki a kutyákat az utcára ugatni? Szefügg! Én nem tudom, ennek valahogy ez a mániája. Ah. Ennézik, mintha különnek kérdezhetek valamit? Nem perberz maga egy kicsit? Ebben a hidegben két harisnyomadrágot is kellett útnom. Szerkült! Jó van, jó Állj! Hova ja. megy? Kispárnáért. Már nélküle valahogy olyan zagyvasságokat szoktam álmodni. Ide, ide hallgass, te troli. Én összetöröm az áramszedődet. Ez már fiks, te kis is te. úristen mi úristen, micsoda vert meg a sors. Hát fogadjunk, hogy maga még puskát se látott soha. Én ne? Hát is már többször vadászpuskával. Az én puskám legalább ezer méterre ellőtt kisemben. Egy vadászpuska legfőjebb 500 méterre visz. Na jó, de ez két csövű volt. És, a, és ami a legizgalmasabb volt, hogy hátult Jaj, hogy ezt megvalós, pukkod, pukk, kicsi, puk. Kérem szépen, mondja azt nekem, hogy csak álmodom. Ugye ez nem igaz? Mondja, hogy, mondja azt, hogy maga részeg. É, én Inkem soha nem iszom alkoholt. Ez nagyon durvává teszi az embert. Maga biztos iszik, maga gödény. Én inkább a tejecskét szeretem. Képzelje, fél évig nem eszem, nem ittam, semmi másszak tejet. Tejet? Mikor? Csecseműkoromban. Na nem csinálok, nem csinálok bohócot magamból. Ne. Nincs is arra szükség, kis ember. Elmegy szépen az ezred irodára, és megmondja a parancsnoknak, hogy én magát nem vállalom. Nincsenek vasból az idegei! Jó, van kisember. Az egyet azért mondhatok. Fog még maga utánam sírni? Fogni? Sírni, é? Hát a smash De, de, de, fogni. Fogja csak ezt meg, piscinem? Fogja ezt meg? Mi ez? Ez kélek aranyos, drága kisember, ez egy könyvgázgránát. Most kaptam itt a kis kócostól a második századból. Na, pá! Hölgyeim és Uraim, mint az köztudott, Magyarország közbiztonsága kiváló. Megszűntek az átkos régi rendszerben minden vált betörések és gyilkosságok, a rabló támadásoknak és a zseptolvajlásoknak már nyoma sincsen. A szabad Magyarország szabadpolgára sötétedés után is sétálhat a városban, összebújhat szerelmesével az elhagyott parkokban, és elbeszélgetett barátjával az óváros zegzugos az sikátoraiban sétálva. Megcsapant az érdeklődése a biztonsági zárak iránt, se szeri, a száma nyitott ajtókkal parkoló kocsiknak, és az őrizetlenül hagyott motorkerékpároknak és bicikliknek. A benzinkutak önkiszolgáló pénztárakkal lettek fölszerelve, a bankok pedig kénytelenek önbetöréseket csinálni a reklámkedvéért. Kiürültek a börtönök, munkanélkülivé váltak a hajdani kommunista nyomozócsoportok, és a bíróságokon is csak lézengnek az egykori bűndömpinget tárgyaló alkalmazottak és bírák. Kedves hallgatóink, első hét mondatomat a belügyminisztérium szponzorálta. Most pedig önvédelmi tippek következnek nőknek és akár férfiaknak is. Ön semmiféle helyzetben nem lehet nyugodt. Bármelyik pillanatban kirabolhatják, leüthetik, de akár meg is erőszakolhatják. Mindezt úgy lehet elsősorban kivédeni, hogy elmegyünk betörőnek, rablónak, vagy nemi erőszakolónak. Tessék csak végig gondolni. A bosztoni folytogatót sosem folytogatta senki. A bérgyilkosra nem igel szoktak lőni. És soha senki nem akarta vérét szívni Drakulának. Legjobb utcai védekezés, tehát az utcai támadás. De ha már úgy alakult, hogy ön mafla, és nem lett önből se se bosztoni folytogató, se drakula, akkor legjobb lesz, ha megfogadja a tanácsaimat. Először is. Erősítse meg a lakás a biztonságát. Jó a heveder zár is, de olcsópa befalazza az ajtót és az ablakot. Ha csavargó ólálkodik a ház előtt, ne hívjon rendőrt, mert lehet, hogy ketten már bátrabban rátámadnak önre. Ha otthon van, zárja kulcsra a külső ajtót. Ha fürdik, akkor a fürdőjét is. Mesztelenül nem lehet üldözni, mert inkább öntbámulják a betörőhelyet. Mesztelenül rendőrt hívni sem lehet, mert nincs ötös a zsebünkben. Ha a fürdőszobában tartja a telefont, az nem ár. A legjobb viszont, ha a hálószobában. És ennél már csak az a jobb, ha van telefon a lakásban. Ha önt fölhívják telefonon, soha ne adjon olyan információt, hogy egyedül van a lakásában. Mondja azt, hogy buli van magánál, melyen a száztagú cigányzenekar játszik, a honvédség második gyalog ezvedény. Ha késő este megy haza, hívjon taxit, s kérje meg a taxist, maradjon ott, amíg ön bemegy a kapun. Így ön már sosem fogja megtudni, hogy amint bement, leszúrták a taxist. Ha nagy veszélyben érzi magát, például rablók támadnak önre, rohanyon azonlan egy étteremig, esetleg menjen be egy mulatóba, vagy egy bárba. Egy biztos. Életben marad, de épp úgy kirabolják. Kedves hallgatók! A szilveszteri kabarék rendőr szakértője következik. Moldova György, az én példaképem. Minden fiatal zsaru kiválaszt magának egy példaképet. Felnéz rá, és utánozni próbálja, kezdi tábori a leszvedes. Én annak idején a főnökömért domonkos őrnagyé rajongtam. Ő néha napokig hajtott egyet zsiványt, úgy, hogy közben a cipő sem került le a lábáról, de ha végzett a munkával, elengedte magát. Szeretett mindent, ami jó, a más feleségét, szívesen eliszogatott a Józsefvárosi kiskocsmákban. Tőlünk fiataloktól ugyanezt a stírust várta el, megértheted, hogy rajongtunk érte. Egyik nap kintportjáztunk a kocsival a Kelenföldi pályaudvarnál, mikor hirtelen domonkos hangját hallottuk a rádióban. Bajba vagyok, fiúk! Gyertek azonnal a Párizsi udvarba, az Eszpresszóhoz! Abban a pillanatban visszafordultunk, bekapcsoltuk a szilénát, a villogót. Centis előzésekkel a piros lámpákon átvágva lehajtottunk az Erzsébet híthoz. A pesti oldalon a belvárosi káviáz előtt álltunk meg, kiugrottunk a kocsiból, rajta vágtunk át a négysávos forgalmon, csikorogtak a fékek. Menet közben előkaptuk a stukkert, és csőre töltöttük. A szívem a torkomba dobogott, attól féltem, hogy későn érkezünk, szinte már láttam, kiterítve a parancsnokot. Domonkos... Ott ült az espresszó teraszán, mellett egy vöröshajú kövér nő, akit ott helyben csípheted fel. Az asztalon egy stopperóra feküdt, mikor odaértünk, az nagy elégedeten pillantott rá. Ugye mondtam, Valika, hogy ha én szólok nekik, öt percen belül ideérnek. Egyébként semmi, héza fiúk, így egy sört. Deidem bindzüdej de dam. Deidem dedem. Deidem dedem. Deidem. Ez ott az első verszak. Nem ülök lóra már többé soha a büdös életben. Nem lövök, legyet se Se álló helyzetben, nem isom viszkit, mert sokasa van, a pohárban víz van, és a fogam. Hogy vagyok? Hátüreg, kopolyosan, jadúba, dzsájdi, donki dangi, Nem játszom pókert, mert nincs rákeret, az asszony mind elveszi. Már majdnem teljesen kopasz vagyok, bár kalapom elfedi. Pisztojon, rosdás, mint a derekam, és ebédné mindig leszem magam. Kérdezett, hogy vagyok, bátyőrek, kombolyosan. Júbadi down, di down, di Rájöttem arra, hogy tulajdonké. Unom a teheneket, csizmámot tíz éve nem viselem, a strand papucs kényelmesebb. A farmerból kilóg a sej s a aranyér kell, hát nekem van. hogy vagyok? Hát öreg, kobolyosan. Dubiba, nap tudó, a csajokról. A mérik, a kittik, a lolákböbék, már semmit nem jelentenek. De régen is volt, mikor csapkodtam még a formás kis fenekeket. Sajnos már semmim sem ugyanolyan, csak pisilni tudok, úgy ahogyan. Érkezett, hogy vagyok? Megvonul, taruti. <Szor> Trunkó Barnabás, Amnézia, Bohózat Szereplők, Feleség Hámori Ildikó Professzor Körmendi János Béla a szerető Szombati Gyula Páciens Csala Zsuzsa Ágnes, te csodálatos asszony, majd te! Kis Erzsébet városi vénusz, majd imád! Béluci! Legyen stílusérzéket, pont itt az uram rendelőjében! Amikor bármelyik pillanatban haza Nem jön haza! Láttam a tévihíradóban, hogy a természetgyógyászok háromnapos Világkongresszus tartanak a Gellértben. A férjed, mint az ország egyik leghíresebb természetgyógyásza ott gubbaszt az elnökségben. Egy mongol és egy csoda csodadoktor között. Kongresszus ide, kongresszus oda, az uram... Ma itt fog rendelni, ebben a rendelőben, hattól. Hattól, igen, de most még csak négy óra van. Úgyhogy most én rendelek. Kérem a következőt. A következőt? Na. Na hallod, ugyanis találtam a férjed asztalán egy csoda tablettát, és bevettem belőle egyszerre három darabot. Te, de én ettől a tablettától most... Te jó ég! Mm. Milyen színű volt az a tabletta? Zöld. Béluci. Légy erős. Te a mai írtó pasztillákat vetted. <gül> Jó Isten, az uram, gyorsan ugor ki az ablakon. <gül> Megőrültél a kilencedik emeletről. Hát akkor búj be a szekrénybe. Hogyne, a kép közé. -hát. Akkor gyorsan búj be ide a paraván mögé, maradj. és maradj csendben. Parabán mögé, könnyű azt mondani, itt üljek a paraván mögött három mojírtóval a hasamban. Miközben az urad, akupunktúrázik, hogy hova. Megyed. Erről most, apukám. Hát... Te nem vagy a kongresszuson? Jaj, ne is kérdezz! Képzeld el, anyukám! Svarc professzor, a világhírű tájföldi természetgyógyász. Az előadás előtt mindenkit megkínált új találmányával, az elefántfűből készült, Frissítő És milyen volt a hatás? Két perc múlva mindenki úgy aludt, mint a bunda akkor. Magas varsz professzor a saját előadása közben aludták. Hát, hogy le a pulpitősről, mint a nyavaja. Planc bele rémes, hogy még mennyi molylepke van mindig ebben a rendelőben. Pedig az a zöld molyírtó, amit hoztam állítólag, egy rinocéros csordával is képes végezni. Mm. Mm. Mm. Mm. Apropó, mm. mm. egy új paciens jelentkezett telefonon a hangjából ítélve Fínom úriasszony. Hmm. Mi a panasz? E, emlékezett kiesés, vagyis amnézia. Nem nagyon szeretem az amnéziás betegeket. Ha, miért? Mert mindig elfelejtik kifizetni a tisztelet díjamal. Megyek a szobámba átöltözni. Bélus! Jól vagy? Az a baj, hogy nagyon hangosan szuszoksz. Szuszogok, szuszogok! Pádiágára! Oh, Üdvözlöm, asszonyom! Bár. Már vártuk! Ő az ugye, bár aki telefonon jelentkezett be a mesterhez. Há, aranyos skám, nekem nem volt időm. Ahogy szabadultam, az első utam ide vezetett. É, szabadult? Igen, drágám, már évet nyomtam le kalocsán, üzletszerű kiegészség. Igen. És képzelje, most, hogy kiszabadultam rá, se tudok nézni a férfiakra. Pedig az nekem munkaeszköz. <gül> szexológusnál már tetszett járni? Igen, de vele nem meg. Nem, nem. Rajtam már csak a természetgyógyászat segíten. Á, üdvözlöm, üdvözlöm, nyilván magácska az új páciens. A horoszkóp kitűnő lehetőséget mutat a gyógyításra. Kegyed ugyebár szűz. Ugyan, Dokikán, ki emlékszik már arra? <gül> ja, persze, értem, értem. Amnézia. Amnézia. Micsoda? -mi Mondom, amnézia. De hogy amnestia. <gül> Egyébként, hogyha érdekli, <gül> én bika vagyok. Hát, nem mondom az előtt, ugyebár érdekelt volna. <gül> Mama, hiszen ezért vagyok itt. Na, jem, szép, akkor ö, vetkőzzék le derékig. <gül> Na, látja, ez még megy. Nem ér csak derékig? Ekkorát változott a világ, amíg én ben voltam. azt asszonyom, ne itt tessék levetkőzni hanem a paraván ne, ne, a paraván mögött ne, ugyanis a paraván mögött nincs kitakarítva, tele van döglött lepkékkel. Jaj! Éppen most döglödnek. meg. Diacskám, hogy fardulhat Asszonyom, én oda kiállítom az ön kartonját, addig szíveskedjék levetkőzni. Nagyságos asszonyom, én egy vallomással tartozom önnek. Csácsi gyerek, ki kell ábrándítanom. Próbáltam, de nőkkel sem megy. érteni. A paraván mögött ugyanis nem lepkék vannak. Bélus! gyereki ki a férfi vagy! Ja. Kiszi Hand. Ha ha Istent ismer, ne csináljon botrányt, mindent elmagyarázom. Na nézz, csak az ügyvéd úr, oh, ha, amit mi? keres magait. Oh, oh, hogy, amikor mi? a főtárgyaláson védett, valahogy jobban volt felöltözve. Ah, hát, <há> Emlékszik rá? Hát, hogy is mondjam, nem, nem kifejezetten. Hát én vagyok a bundás maca. Úgy ja, az éjszakai finlangó. Maga lepkékről egy szót se, jó? Na kérem, már készen is van a kártól. Apukám, biztosíthatlak, hogy, hogy, hogy félreérted a helyzetet. É. Miféle helyzetet? Látom, a az, hogy magával oszta a kezelésre a partnerét is, é. majd a fiatal embernek is kiállítunk egy kezelőlapot. Mi a pannassa? Képzelj el, doktor úr, nem emlékszik rá. Ugyanis... Ezért szintén amnéziás. Értem, értem. Hát ez esetben ne vegye az okon az úr, ha előre kérem a honoráriumot. 5000 forint. Ö, igenis, tesék 5000 forint. Ó, már úgy értem, hogy fejenként 5000 forint. Tesék, tesék még 5000. Remek, remek. Hát ha akadna még olyan ismerősük, aki szintén anamnéziában szenved, kérem szépen, és csak küldjék el hozzám, kezdjük a kedelést, üljenek mindketten a kerevetre, és menjenek le alpába. Elnézést, de ezt a figurát nem ismerem. Tetszik tudni, sok volt ez a három év kiesés. Na, nekem lazítsanak és gondoljanak valami megnyugtatóra, akik kék égre, a zöld mezőre. A tarka lepkékre. Lepkékre? Nem! Nem tudom, de olyan jó olyan jól eső vizsárgést érzem. Remek, remek, hát akkor most jönnek a csodaszerek, a távol-keleti gyógykészítmények. Vegyék be ezt a pilulát. Mi volt ez? Potkányal kivonat. Ez valóban csodaszer. Most már mindenre jól emlékszem. Maga is emlékszik már mindenre, uram? A... Nem, sőt, úgy látom, hogy szájzárat is kapott, hál' Istennek. Nos, kérde, amennyiben még nem nyerte vissza az emlékező tehetségét, szeretném kérni, hogy szíveskedjék előre kifizetni a tiszteletdéje. Tudom, kétszer ötezer forint. Igen. Most pedig az úr szíveskedjék felfeküdni az akupunktúrás kezelő asztalra. Megkérem, hogy ne tessék rángatozni, mert elég egy rossz úrás, és örökre oda a férfiassága. A oh, apukám azért óvatosan. Na. Na, már kész is vagyok. Jöhet a nagysasasszony. Na, azt hiszem, doktor úr, ez már felesleges. Én már érzem, hogy a régi vagyok. Én meg már sajnos nem vagyok a régi. Mert most vettem észre, hogy a műszeres doboz helyett a varró dobozból dolgoztam. Hát ezért keresi a bejárónő már hetek óta a Na, jöjjön ké. most, Igen. hogy meggyógyultam, azt hiszem természetben le tudom róvni De... azt a munkadíjat, amelyel akkoriban adósa maradta. apró, apró. ha már a tisztelet van szó, ha meg nem sértem, uram, szíveskedjék kifizetni a honoráriumot? Nem, hiszem, kétszer legombolta rólam a vizit díjat, és még mondja valaki, hogy egy jó természetgyógyász nem tudja meggyógyítani a amnéziát. Lerferenc, Ferenc, és Ciglán István zenés diagnózisát Lerferenc adja elő. Most, hogy az önkormányzat és a főváros veszekszik azon, hogy ki legyen a kultvölgyi kórház, a Szörényi Levente Szociális Otthon Ódon falai közül ideglenesen idehelyezték az ak popokat az aggipropok helyére. Kameráinkkal ellátogattunk a Vaszlavik Toló-Tetős lászló kórházba, Melyet nem régen hoztak rendbe, a balás Ferenc fogak a szájban alapítvány szabad könyvesenre. Nagy a sürgés forgás, mindenki készülődik a szilveszterre. Erre az eseményre készül Fenyő Miklós is, akit a szemészeten bőrösök és ringlisek vesznek körbe, hogy a szeme alatt lévő bőröndöket feldíszítsenek. Elkészült a nagy mű és fenyő nagy szeretettel néz Szandi anyóra, aki a fejére szorult svejci sapkában el elbóbiskolva a tínédzser lámult. Játékot játszik velem az élet, a fogszabályzom, odaadtam néket, magatok a mélyben, hol a kacsat áll. nem mindig találom meg kérem, műanyag labor, igazi, műanyag labor. Igazi szerelem, a bogyat beveszem. Hát már megint kifejtettem valamit, hol is Mi a nyaglabor? Kis piros mi a nyaglabor? Azok ném láng ragyúg. A déli levesem még mindig keresem. Fene tudja, kell-e so? Meg azt, hogy jó, a a a, -a, -a. labor, gyere, hát mi anyagra Melegséggel telik meg az ember szíve főleg a forró húslevestől. Ahogy látjuk, hogy a művészek hogy csinosítják a termeket. Kivágodik az urológia ajtaja, és kiviharzik rajta és Péter Erzsébet nővére. Aki a ha én szín lehetnék című számot adja elő a szélhajtó együttes kíséretében. Bizony bizony zsuzanyó a haja javát már megette. De nini, a modz alatt néni, a kenyolcvan 84 évét meghazudtolva szánkóval a kezében felszalad a domboldalra, ahol már várja csicsolina, és egy jelképes répát benyomnak a hoember fejébe. A pszichológiáról mostolják a külső bévágányra a a vonatkomplexusban szenvedő 17-20-as Demir Rózsit, aki két rövid füttyel jelzi, hogy még két sör rendel. Balázs Klári épp ma látogatja meg férjét Korda Györgyöt, akit a haját ültetőgépen felejtettek, így még az ágylába is szőrös. Nagy Feró, a rogboszorkány fél óra alatt felugrik a járdára és egy nagy jelvel kileheli a lelkét, de még idejében visszateszik. Benkő László, a hanglemezgyártó vállalat igazgatója száraz égpalackkal a fején tartott sajtófogadást, ahol bejelentette, hogy az év platina lemeze a munkásőrség központi kórusának és az acélhang dalárdának közös lemeze, melynek címe keresztények sírjátok. Erről a listavezető szám, lenin hajas karácsony új jöjjel Másik nagy sikerű, gyönyörű lírai szám, melyben megbékélésre és szeretetre szólít fel bennünket a Republika Együttes. Ah! Ay! Ay! Ay! Ay! Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, még, még, még, még, még, soha nem elég. Ott a sorban, én meg várlok, jól neverem, apu fának, még, még, még, még, még, hogy lesz az ég. Repül a pára, repül a pára. Ai. Repül a pára, repül a pára, rászárad a nagypapára! Szóval. Repül a páka, repül a páka, mindenki vigyázba! Repül a pofon! repül a pofon, de messze van még a plafon. Hasály! Húszás! Sorokozó! Oszolj! Ide fél öreg, nem hallod, amit mondok, olyan bevágok, hogy elaszol! De belőle köpök én a nagy világba! A kórházi konyhából most penderül be két lilára festett disznósajt, akik megettek minden hentes árut, elbújtjúztatták szását, majd felolvassák az ünnepi menüt, Zöldvérsli. Kék virsli, lila virsli, köjjel, majd mosdó. Mindenki örömére megérkezett az agrárkarúzó homonyik Sándor, aki begombolt nyakú ingben megsimogatja a búzatáblát, majd hátat fordít a kamerának, és csobogva ürgéttönt. Presszert rácsos tartják, mert éjszaka kiszökött, hogy nyomkodja a gombokat a vastüdőn. Így vették fel Zorán utolsó Sóhaj című lemezét. is your radio old hey you ba ba ba Elhangzott Tour de France kerékpárosok cími operája. Vezényelt szerdés vonkaráján. Ez <tos> egy. Radio Belgrád. Dobertadragasú csavatzira Dobgrád tacno vreme ni csodast veszi profi programba. Radio Belgráda szerdán a náci nál ne muziké. La do la la la do se la do la. Do, <laughs> Szettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat mai nyelvi műsorunkban. Egy igen kedves Nógrád Verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdáklődik a trafixó jelenidejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a jelen idejű ragozása következő féleképpen hat. Én trafóm, té és ő trafik. A trafik szó múlt ideje egyébként a dohány volt. Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat. De ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament, halló parlament, igen, itt vagyok és nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távolkeleti ország miniszterelnöke a parlament nagytermébe, hogy elsőként... Ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pupitushoz. hallgassuk mondatait szinkrontolmáccsal. Jótok a köszöntöm kedves magyar barátaimat. Hogy érkezted? Hajtakat! Sodomai do! Hajtakat! Eddig Magyarországról csak hírből hallottam. Most végre én is itt lehetek személyesen. Sajtak! Hogy érkeztem? Hajtakat! Józó, jó. Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll... Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város rész között a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű várost. De a folyón átívelő hida szinte... Népeink közti barátságunk jelképe is lehetne. A koradélutáni ő órákban aztán megtekinthettem a Citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tréfás kedvű barátaim megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását. Akkor így, hogy jó, Suzuki, a a a a No Vigyázzatok! 300 ezerre ér a fehér por. Jaj, a micsúbi is, a, a, a port. Vigyáz. Aranycsarnokan üldöztéget Ő, a mindenségit. Uff, no fene. Jaj, vigyáz. a videó. Szerdekozom a videó. a videó. Azt a videó. Videó a videó. a Iászuk, iászuk! Tárgosodom! Tárgosulj! Hú! Hú! Hova tette a biciklit? Én, valaki elintél? Fater ez a bicikli a negyedik volt ezen a héten ne bockodjon, ha ja? Elvitték, Hova tette azt a. Elíték a kommunista! Ne bockjon, maga is az volt, mit hűli nekem! Miért nem támasztott a kocsmajtónak? Nem lehetett! Miért nem lehetett? Mi volt írva? Most egy kierékben azt, a fontos! Na jó vagy, Na jóval, van, most a fejeze a kecskében, menj, jöjjenek be, mert jöjjenek már, emerítem, emberek vannak. Tessék a zsepkendőmön, minden. És ki olyan, mint a futballtrapat. Miért? Benfika. Oh. Baja, mondja meg őszintén, mit csinált a hajával? Elaludta a vonaton, aztán bőrönd a fején maradjon röné, vagy mi van? Erzsín néni rátelepedett, és az a lenyomag, mint a bundanadrág. Ott is van, hogy volt. Vorban mígad a magyar. Meg volt az igazság. Itt őnek a népek azt várják, hogy műsor legyen. No, nem kell ezzel nevetni. De hogy néz ki maga, Mondja Hogy néz Hogy néz egy Itt egy horbonzavaros tojás. Itt vannak. Mi el... a... ők, ők, ők Nem kell nevegélni. Miért nem gombolja be az a általunk? Nem tudom. Miért nem, tudja... nem tudja megombolni? Megrágta a szú. Ezt nem a szúj rágta meg, hanem a moly. A moly dróga a, a, moj... a szú. A testvéd. A szú nem rág meg semmit? Tehogy nem, nézd meg az országot alá. Mm. Fejezze már a, a jó pofizását. Hagyja már ezt ambon. Ha már réges égen el kellene kezdeni a csinálni. Na, ja, azt mondom én, és itt ülnek ülnek a népek, ott van a fehér népek, ülnek a fekete népek. Hol ülnek itt fekete népek? Nem, itt Dél-Afrikában. dél, -Afrikával. dél -Afrikával. Az van ott az a mókás, nótás kedvű, ez a teherautó sofőr. Kicsoda? Állandóan Dudák. Na, kicsoda? Az Desmond tütű. De... Desmond tutu? Nem, nem, az tütű. Az Desmond, az te... Desmond tutu. Lehet, de akkor Dán írógéppel írták, akkor nincs ékezetben. Desmond Tutu. Az más, az a Josip Bros Tutu. Eladott a jeszenszky fegyvert, hogy védje meg magát. Nem, nem, nem, nem adott neki el a jeszenszky semmit, a nem adott el semmit sem. Ne, nem adott Nem el? adott el. Hát akkor kinél van most az Tutu, a Tutu, az meg titó. Nem, nem, nem. ti tá-tá. Ma nagyon tutó. A, a, tutó az meg a, az meg a tutó az meg a lakad. A tutó az meg a lakad. A tutó az meg a lakad. Fejezdjék be ezt a hülyeséget. Lakadta szóval mikor fotballedző volt. Befejezték a hülyeséget? Jó, no, hát énekelni kéne. Mikor úr, hozott olyan. volna magával egy kis ennivalót, mert itt várom magukat már négy órány, és nem ettem semmit. Be volt zárva, 6 órakor minden bezár. Jó balettos a Morris Bezár. De az a is, hogy én nem tudtam elmenni, mert hat órakor mindent bezártak. Ugyanis én akartam neked csinálni egy kis riskovot, hogy estére mire hazajössz nekem... Mit akart maga csinálni? Riskovot. Mazsolával. Az a, az orosz miniszterelnök volt a Rizskov, amiről maga beszél, az a Rizskoch. Nem. Amire te gondolsz, az a Todor Rizskoch. Aki... Bulgáriába kérte az internacionális amnesztiálist, hogy vizsgálják fölül, mert ő kihúzta a mavzalét egész Moszkváig. Most már nincs ott a betonelvtárs, aki felrobbantott a hanem, hanem úgy vitték ki... Miket brekedj itt az a Todor Zsivkov maga üje. Todor Zsivkov! Azt mondom én, mond kihúzta Moszkváig a bábúta koporsóba. Nem húzott ti semmit se? Nem húzta Ez a, a Todor Zsivkov, a Rizskov a miniszterelnök, és a riskok az a kaja. Nem. Bocsánat a rejztágra visszatérve, én úgy hallottam itt a szünetben, hogy a rejzták az a férfi tovalett. <gül> <gül> <gül> no! Nem jön vagy édesiak! Nem volt megbeszélve. Ilyet én is tudnék mondani, hogy a hoki napja, de hát nem volt. Na. Viszont... Fajavaga elment a Corvinba, mély ment oda, minden szinten... szinte minden. És hol valamit vett? Mit vett? Hát vettem egy kerékpár külsőt. van? Kerékpár radiál volt. Hát beragytam ruhatárba. El akarták majd szedni ott a téren előtte. El szedt, el akarták szedni. Olyan a szívű emberek, mint a kerékvárkőzők. Azt mondták, há adjam De az a lényeg, hogy maga már negyedik biciklit veszte ezen a héten, Én pedig marha ilyen. jó gumia volt hát, annak ilyen, a biciklin. Hát Nagyon jó kis gumi volt. Hát négy gumi, majd szegy zógyszert. Én vettem még egy pótgumit. Ekkor a darabokra főszabdoltam, mert eső előtt köpönjek. Hagyja legbékébb a hülyeségekkel! Arról beszéltem, amiről maga beszélt maga hülye, miről beszéltem? Túragumi volt! Az, a túragumi, nincs gyógyszer, van Túragumi! De... Túra hát az erdőbe is lehet hagyni. meg meg nénének, Ángyerekeusz. Hát előbb, a a előbb utóbb a túragumina? Az a borzasztó benne, hogy a fater panaszkodott, hogy nem szabad magyar lenni, nem jó, mert középen behajlik. Hát, az ember a fanyarba csinálja. Na. No, énekülni, az, az, az a lényeg, az... hogy megbeszéltük, hogy milyen. Minden rendben van. van. Énekelni. Ja. Nekem a nem köszönjük. Próbálnak, Egerbondan hogy rendesen szóra édesi a citerája. Nézze meg, Fajon. Miért szóra. van sajt a <laughs> miért, saj, miért Miért sajtal csinálnak? Hát, azért csinálom sajttal, mert le akarom reszelni. Akkor <laughs> már csak egy kis ketchup kéne. Nem van a Nem, édesfiai, maradjon már. Nem kell, ez az, amit akartam mondani, és magam miatt az egész cirkusz, Úgy állandóan maga miatt késenek Nem. a És Mi baja van a pajával? Mondja meg, mi nem Nem tudom, egy Nem bele, hanem Gergő bácsival próbáltam meg. itt Jó, a Gergely bácsival, várjon! Így van! Jól van a hol a Gergely bácsi? Gergely bácsi sebes lett az arcra. Miért buffetba itt a magát. Na és? Kiszaradt a kocsmellé, és a kerékpárra. Ez mi volt a baj? Hát, hogy a kerékpár neki volt támasztva a falnak. <gül> se Mi nem érdekel? nem dolgozom ilyen ember. Hogy ne nem dolgoznom magad? nem dolgoztam. Hát, a, meg meg a nagy dolog a Gergő bácsival egyszer program. Nagy dolog. A, a le fogja kísérni folyam magad. Paja nem nem ne Hogy hogy ne van Kock <gül> De voltam én már szó, hogy bárkit legísérek. Én is nem dolgozom, akkor nem dolgozom. Én is jövök, azt mondom, nem dolgozom, akkor nem a ne Én ne, fel, nekem, nem nem is jövök, azt nem dolgozom, azt mondom, nem a Én is jövök, azt mondom, nem késtek! nem dolgozom, azt mondom, azt föl azt mondom, te föl vagy föl, föl mondom, az azt mondom, a, azt mondom, azt mondom, azt mondom, azt mondom, azt mondom, azt mondom, azt azt No, Kérem, burája! Na, kérem, magát, no. elég volt. Ne nagyon piszkál, mert lemegy a tökére, bajusz megint. Tessék, kezdje nénekelni. Tessék. Tessék, persze, nem tudja, Donáha, nem tudja a szöveget. Én vagyok a hülye, Kettő, négy, hogy... Idősebb, maradjatok. Idősebb, Kálo József. Én vagyok ott. A... Ja. Mondta? Ezt jó. az egy mondatot végig Azt kértem meg, hogy vezessen föl, hogy maguk jönnek. Jó, Ezt az egy percet nem bírok ki. Jó, hogy nekem be be De akkor ne beszéljen. Jó. De ne mondja, hogy jó van. Nem, hogy mondanám. Sehogy ne mondja, maradjon csöndben. Ha csöndben vagy. De akkor ne mondja, hogy csöndbe van, hanem, hogy, hanem nem mondjon mondanom, ne mondjon semmit. De ne mondja, hogy nem valahogy. Beszéljen. Sehogy nem mondjon semmit sem. Na, akkor jó. Ne mondja, hogy jó van. Nincs jó. Azt sem mondja. Semmit nem mondjon. Na. Idősebb Kálo józsef. Én Most vontad ide? Jó van vontad? Értem. Jó volt? Yeah. Nem vagyok én Mi? Nem vagyok ki. Mi? Nem vagyok. No! Idősebb Kálo józsef el fog énekelni? Én Egyesenek. Fábély. Gyerünk! Miben lépj be, tényleg? Ha, már csinál, tészel, ha. Akkor mi tényeszerök, akkor miben lépj? Tényeszerben nem lett belépni. Té Na, foglalkozunk, foglalkozott, tényeszer nem lett tényeszerbe belépni. Énekelj a nótát! Ha nincs �gy. ki világítva, akkor belelép. Hmm. Oké, oh! ja, volt egy ismerősöm, az röntgenasszisztens volt. Az ki volt világítva éjszaka is. Bejlel <laughs> léptek. No! Nyerünk, T.S.L. Rázd azt a reszelőt, egyébként! Adjunk a népi manikűrnek. Jó, nem külsugnod külsúg... külsúg... Ez a pofátlanság teteje! Nem elég, hogy nem tudja még le is tol Nem külsugni! Nem külsugni! Akkor kezdje már! T.S.L. Na. Jó, mindjárt kell! T.S.L. Nem külsugni, megmondtam! Na, mindjárt itt van ez! Azon jó! T.S. elnök. Ezt ugye én mondtad neked? Nem megmondtam? Na! No. Na! No. Mossuljál, nem? Most, most. most nem Játsz. tudom. Játssz a pajok. Kezdjél! T.S. elnök betoppantak a kockába. Beledöltött negyen magába, elaludta az olajkája tetején, ez a műbörzgalap a fején. Kútágasra szállt az öcsém az éjjel, te vettek magát túrós lepénnyel, képzeljék, ha babot eszik csülökkel, a atűzoltól tülökkel. Fíjó marcsotra volt vett a héten, el is akadt vele rögtön a réten, össze vissza olajaszt a ruháját, virágista nyomkot a világon. Egy volt, hun nem volt, innen is túl, élt egy szőgyemből. Nem is akárhogy. Ha volt neki három gyönyörű gyeröke, valamint egy kevésbé felesége, és visszamenőleg OTP tartozása. Egyik rögge elibálta a legidősebb, legkisebbi kisfiú, tekergeti ám a borzakójának a szélit. Azt megszólal. Idesapám! Jaja mákja a seggöm. Mög aztán a marja szét a villanszer a kancsát. Azt a mög növ nékünk. Milyen ösztálinvárosból új város? Abbú mögben töle? És azzal ott is hagyta. Az idő alig ütötte máne a tizedik. Dalogost! Mikor gyűl a középső, Első, szülött fiú. Fökött, egyet a tenyeribe, majd ugyanazon tenyerit az apja kezébe csapva, és odaszólal. Apám! Tossza maga szájba, a vacogó szápát! Hát aztán, azt álltam, azt adj, nyikorogja ki hogy mit ürött a nálam tíz éve fiatalabb Józsi idősve törán, Majd egy száz forintost az apja homlokára csapva elsietött. Úgy már vacsora felé járhatott a polgármester, mikor elibált a legkisebbi kisfiú, kinek az állán alig fejhedzett a rózsika. Kinek feje akkora volt, mint akit már négy éven keresztül vallattak. Így szól, Idősapám. Hogy szakadna magára egy mázsaszal? Hát, hogy az, hogy a kis húgom a szalajértás titkárnője és még egyszerűsé volt terhös? Válaszoljon, ha van még egy kis szattyán a petrencéjén. Ezzel fogta magát, és nem engedte el. Húzta akár az időt. Kis időn múlva hatalmas dörrenés hallatszott. Ó, ez csak a babszem Jankó lehetett. Gondolta magába. Mög is jelent még hozzá nyomtatásba. Kérdezi az öregembert, Tanya! Anyas vagy! 13 -as. Akkor mi félbevágott aradokbúmög értjük egymást? Ó, hogy a Franz Ferzidán szalja le és robogva ott is maradt. Aztán ezen akkorát nevettek, hogy órákig rotyogottak, a Csak úgy kongott a külösön érlelt jobbágyfink a pisamart a lábukon. Aztán mind. És a budipapírválasztó előtt. Fótottak kéröm szépen, díromtánom, fisi fosi, aztán egymás hasát fogva nyomkodták a nevetéstű a reméztőgödőr felé. Na, itt a vége, Poshcher vége. Múltkor voltunk ezzel az állattal, a főnökkel voltunk egy ilyen nagyszomszédos baráti országok nagyszomszédos baráti hadgyakorlatán, hát egy ilyen nagyszomszédos baráti országban, aztán volt ott egy fiú, aki nem volt magyar, oroszul beszél és Mondta, hogy, hogy náluk is volt nemrégiben, öt évvel ezelőtt ilyen nagy gyakorlat, hogy majdnem sikerült. <gül> Igen, mert állítólag azt mondta a gyerek, hogy már má, 6000 méter magasságban repültek a sugárhajtású gépeket kiep fölött. 6000 méter, az nagyon messze van, hát leesni is nehéz. És azt, mondta, hogy, azt mondta, hogy egyszer csak az egyik pilóta azt vette észre, hogy a jobboldali kisablaknak kívülről befele integetett egy fejkendős asszony. Lába előtt meg ott volt az, alatta a seprű, ugye? Hát a, hát a pilóta meg nagyon még ilyet, mert nem tudta, hogy mit kell csinálni. Aztán visszakopogott az ablakon, azt mondta, hogy ne arra ugye már nénike maga, boszorkány! Szóval, áh, de úgyis édesvigyem, takarítanő voltam Csernovil-ban! <gül> <gül> ne, -e, én se nem. nem. Nem hiszem, mert addig nem lehet ott fönn meg minden, nem. Ne, viccelte, hülye viccelte. Na, más, másodszor meg, amikor voltunk megint ezzel az állattal, a, a főnökkel voltunk. Na, csak a, nem úgy állat a főnök, nem. Nem úgy állat, hanem felesége szoktam mondani, hogy kicsi kis bogárkam. Hát, a bogár egy állat, ugye ott mászik, azt ráli. Nos, aztán voltunk egy ilyen kötelező, ez a, ez a fél éves kötelező szűrővizsgálat. Tetszik tudni, amikor kivesik az ember tüdejét, forró víz, szűrőbe belerakják, átöntik rajta, az a nagy maceradát állítanak megérni, én nem tudom, mely, mindig hátul vagyok a sorba, addigra meg már te van. <tos> Szóval szó, voltunk a főnökkel egy ilyen kötelező vizsgálaton, mindenkit fölött rendesen voltunk egyenruhában, főnök is beállt előre, hát a főnökön meg a, a szép régi egyenruha volt, mindenféle kis izéke bizbas, csillak szóró, meg vállapok, meg füllapok, aztán még a régi sapka volt rajta, tetszett, hogy ez a csillag, hogy előbb haza találjon, aztán... Ha a főnök megy elől, hát erre jön vele szemben az orvos. fehér köpenyben volt, de megismertem, mert homlokán ott volt a sapka lenyomat. Aztán a orvos meg kérdezte, hogy na mi van főtörzs főnök meg lekapta a sapkáját, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka. Nézzem már meg, doktor úr, a seggemre? Álljon meg a lélegzete, maga szaráz! Húzzon ide, mint a gadlibat! Azt hiszi, nem azon, hogy mit katogott meg blekegetti. Mi van a békával? Tiut, mi van a békával? Ne játssz a bazári majmot! Függj, jellem följelentem! Miket beszél maga rólam? Hova küldtem magát maga elfuserált Neptun? Hogy néz ki maga? Hova küldtem én magát? Hova küldtem én magát? Hát a főnök úgy elküldte. Na, na na, a na, na, na. Mit mondtam magának, hova menjen takarítani? Menjek a terautóaknára. És miért nem ott van? Mondtam, féten fölrobbanhat. Akna, akna. <gül> Mi van a kezébe? Görcs! Hogy néz ki ez a motoros fóka? Hogy néz az ki? Tiszteltelentem, ez alacsony növésű, és rövid sportosra levágattam a frizuráját. Elég volt! Az mi Otto? Eszköz. Mi a neve? Csödör. Vö. Vö. Azt mondtam, hogy hívják? Szabó Ákos. Nem maga! Maga fatokű vadász mondták már magának? Most vagy hullarabló! Hány részből áll a vödör, kopasz? Ne mint aki nem látod még hülyét, gyerünk! Hány részből áll a vödör, azt kérdezted? Kopasz, hány részből áll a vödör? Hát a kopasz vödör, mert hogy haja nincs, az három részből áll, ugye, fejtól potról. De mivel ezt mi a bm től kaptuk kölcsön, ennek még van füle is, tessék És ez ugyanúgy viselkedik ez a bm től kapott vödör, mint egy magnó. Ez fölveszi a hangomat! Utána, mint a magnót le lehet törölni Mondja, kopasz maga normális. Református vagyok, Kopasz mit tart a vödörbe? Kisebb dolgokat, a papagáj, apró rákcsálókat. A vödörben nagy dolgokat kell tartani, kopasz! Tessék fölé guggolni. Megfogja, leteszi a vödőt a kincs tari gyerek. Gyere, Ide leteszi. Megfogja a motoros fókát. Neki támasz a 9 fokos szöge mellé áll a surranova. 9 fokos szöge zárőben mellé a motoros fókon mellé. Oda teszi a vödör mellé, mellé a motoros surranova. Bezárő, hogy meggyúzzuk a az a vödörrel együtt. Ezt az egy mondatot még egyszer megtesem ismételni, mert fölfogtam, csak hogy lerakjam a, a szoftverbe. Kiverte meg maga? A soft, a a soft. Kuhábbik. A kuhábbik. Nem is tudtam, hogy a soft az ver. Nem csak a soft a hard is. De az keményebbik. Az már nehéz. Most mind a kettőt lecsukatom. Na tegye vissza, ide. meg. Támaszodak neki, nem odatálva. Másik odatálva. Másik tegy oda másik a motoros fogat. Másik oldalra tegye oda. Másikodat, úgy, úgy néz ki, mint egy kilövőállás. Megy oda-vissza. Másikod, nem oda, arra, negyünk fokozni. az. a uradó. Hogy néz ki maga? Hány számmal nagyja az a rohadt nadrágja? Hát ember, ember, hogy néz ki maga? Hány számmal nagyja a nadrágja? Tiszteltem, inkább nagyobbat kérek mindig, mert azt mondták, roham esetén bármiben leférhez. Maga a zenész családból származik, az ott tárogató, vagy mi az Isten? A sliccem kivangobból, elnézést, elnézést. Kérek, csak... Mondták, Opera a nyitány a varázsú volához, mi? Azt mondták, hogy ettől még lőhetek. Ettől, ettől még mit csinál? Ettől még lőhetek, gyerek nem lesz, azt mondták. Nem. Hát abban a két golyóval azt nem tudom. Ne, van tartalékban még négy. Ne. Maga volt az a hülye, aki bement a kocsmába, mi? Hát nem, én nem nagyon járok ne. de... Ritkán, de... Úgyhogy is eltávol, elmentek népbe a azt bementek a kocsmába fröccsözni. Nem, igaz, sört itt... Na maga hullarabló. Szép kis alak magajt, hogy művelődne, meg, meg olvastad, hogy néz ki. Még nem fűzzebe a suranóját. Hajjon előre, és fűzzebe a suranóját. Tehát -te -te -te -te, édesanyám azt mondta, hogy ha idegen férfi van mögöttem, soha ne hajoljak előre. Tetszik túlni nálunk még a... A, otthon a gőzfürdőben is a, a szappan, botta veszük inkább föl. Égyszerűleg nem tetszik tudni, nem nagyon szóval bekandikál valami hátulról, valami köbgyök vagy... Tetszik tudni, mire gondolok, nem akarok itt részletekbe menni, mert boldogan csak nem akartam itt. feje fejebb alaj a dsebben Nem, most raktam csak dsebben. Ja tényleg? Hájó, rendesen! Tűzvédelmi riadó esetén miatt elendő eseté a jelentseid? Tessék, szíves a tűzortóta megkérdezni! a hatbíróság! hadbíróság! Tűzvédelmi mi esetén miatt a körületbe jelentsen! Tisztelt Terentem! Tűzvédelmi riadó esetén minden ékető dolgot azon a dobálni ablakon. A szakaszvezetőt miért dobta ki? Mert... Me me hogy meggyulladt. Ne vacogjon itt nekem! A hülye pingvin fejű. Né négy gyulatúra meg a szakaszvezető? Hát a rűzse szakaszvezető. É. Nagyon vicces, mit? Háron itt adta meg a fogságot, a mulkovót kettő, az ma öt. Tízné iszú. Hogy, maga, mag, hogy néz maga ki, mondja meg? Hogy van. néz ki maga? Nem tudom. Most Mi én. volt a múlkor az eligazításon? Mondtam, hogy menjenek el, olvasanak, tanuljanak, meg, kukát lesznek! Tiszteltem, ott voltam végig, mindent végigolvasok. Ott olvastam. volt maga végig? Én olvasom. nem lógok, főnök. Ki volt? Ki volt Attila? Hát, hát nekem mondja, főnök. Hát szegény az új ki volt, hát, hát úgy csurgott a hátának. Hun. hun, Hát a kert végébe, mikor futkosott? Hát én láttam, főnök, maga kergette meg. Mi volt a hunok fegyvere? A... Na most, ez, azt tetszik én, hogy nem voltam ott. Ott voltam, mert én osztottam maga nekik, osztottam. hát a, a kapuban elkaptuk őket. Mi volt a hunok fegyvere? Tisztelteljente, ott annyi minden volt. Hirtelen, ami eszembe jut, csak úgy mondom, mondom. Mondja, mi volt ott. a hunok fegyvere? Először volt nekik egy olyan, amit ilyen, ilyen kifli alakú, azt eldobták, és visszajött megvalazva. Azt, azt Ausztráliából kaptuk kölcsönbe, Hogy hogy hívják? Ha, kifli. Hát kifli, Most nem tudom, most a kommunisták után minek nevezik majd el, de... Guberán-nak. Guberán? Guberán. Guberán. Guberán. azt lehetett... Milyen ezt, fegyver volt még a hudottnak? Volt kihúzhatós briós és... És ha jól emlékszem, akkor volt egy támasztó, és amire ráhúzták az obszert. Na most... Persze nehogy olyankor sűjjön el, amikor nem lehet. Tetszik, a coitus interruptum, meg nem tudom mi volt, és akkor... A egy római hadvezér volt, a mi? Így van, vita a Cézárt elől magán, rajta. Aztán, ha jól emlékszem, még volt a... De, de ne tessék azt, hogy nem voltam ott, mert ott voltam. Milyen fegyverek volt, milyen... volt a hunok. Kelenpárt madárkeresőgép. Kelenpárt madárkeresőgép, amikor megkereste, akkor megörültek neki, mert ritkán hallottak, hogy kelenpárt madár. Milyen azt... fegyvere volt a hónapnak? Még egyszer megkérdezem. Tisztelteltem, tovább folytatom, volt egy nagy darab fanyúl. Fanyúl. Igen, mert először zergével próbáltak. Zergével! Csak nem szereztek hozzá a zergetollat, pedig az kellett volna. Zergetollat. A zergetoll És a fanyulba bemásztak, akkor hirtelen hátat fordultak. Valóban, maga hülye! Nem, nem ettem semmit. És ut utána a fanyolnak meghúzták a fülét, poch, poch, mondta azt hátul, és akkor szembe kapták. És akkor, amire nem is számított a főnök, még volt olyan fejver, amit el sem merek mondani. Szekérlős tologató, mi? Azt már elmondtam főnökbe. Például a fűszermaglövőgét, Fűszermaglövő. ami technikailag kínai specialitás volt. Kínai specialitás Igen, mert hirtelen, ahogy kilőtték, mindenki ferde nézett az ellenségre. Nem tudok magába mit csinálni. Világosan elmondtam, mi volt a hunoknak? Láncsa. Láncsa, fincsa, ninja, minden volt ki! Főnök! Hogy ott. jön ide a ninja? Külön vonatta, nehogy felismerlék! Nyíl! Nyíl! Nyúl! nyá. Ne nyávnyogjon! Nyáv, Miben tartották a hunok a nyílveszőt, kopasz? Tukja volt, főnök! Hogy hívták a tokot? Hát, hogy hívnak Hágy a hogy hát, hívták a tokot? Hát, hogy hívják? Na, hogy hívják? Hát. Neked? Az ki akkor se tudok. Szia! Szia, szapád! Mi az, hogy szia, szapád? Hol él maga? Maga emberevő? Maga majmok bolygója? Hol él maga? Még se lehet? Miről beszélj maga? Ha mi van az én vállapomon? Jelzések! Milyen jelzések? Ha? Persze, én megyek Márján Ausztrália, mint turista. Mi ez a három csillag? Három csillag? Mi az? Hát jó konyak. Ne, ne. Mi az én megszólításom? Édes öregem, ha össze megisszuk a lit, nem? M minek, minek, néz maga engem? Hát, ha azt most itt elmondanám. Még két hét lenne. Na jó, vigyázz Ott Figyelem? Tessék. Jobbra! Arra van, tudom, nem erre. Csak meg akartam kérdezni, hogy arra van-e. Melyik az a mocsok jobb keze, meg a Maga X-szábú lavórfejű, melyik az a mocskok jobb keze? Melyik az a mocsok jobb keze? Valaki ütöget hátúró, fedezze! Tudja, ki fedezze magát hátúró? Az a bábolnai csődön nagyapukája. Maga idióta. Hány éves volt, hat éves korában? Kettő! De jó! Hát arra, drága szíveim, régen találkoztunk utoljára. Igen, hát volt egy kis elnye az életemben egészségi Na de hát, hál' jó Istennek, túléltem hajszál hián. Orvosok mindent, elkövettek tényleg le a Na, rajtam is múlott. Vesz amit fölírtak, nem szettem be. De naponta háromszor reggélve este, ahogy költ. Pedig ugye akkor még nem volt ilyen orvos álasztás, mint most. Hát én még abban rohat, telelőkött, mocskos, átkos rendszerben lettem beteg. Híde, nem volt más kiút. Híde. Híde. És erre az intenzívről kijövök, és nézd meg, hát teljesen minden más. Hát ez a mostani karácsony is. Jaj. Hát valaha is volt ennyi ingyen konyha. Gyerekek. Ingyen spejsz, meg minden. Használt ruhák, neszeneket. Hát ahogy kül, meg az, az a hatalmas nagy szeretet. De bele lehet dögleni, hidd el. Jaj, hát azért csak más. Azért csak más. Igen. Szóval tele voltunk ingyen konyhával. Azt hiszem 10-15 vendéget is vittem. Néha vacsora meghívást kaptam, és most vissza nesztek. itt van hát Nem érdekel. Szóval állam Istennek jól vagyok. Hát, ha nem tartlak fel, akkor az idén még ezt elmesélem, hogy hogy történt. Képzeld, otthon vagyok, ritka egy pillanat. A te ne <gül> Szóval ott vagyok, teszek, veszek, rakosgatok, éppen belocsoltam a ruhát. Férfi társaim, így kell, mert az ember mostanában pif az utcára kerül. Vigyázzál. Szóval úgy elvoltam magammal, csöngetnek. Oda megyek az ajtót, open. az infartusból ez maradt vissza. Hát, csak úgy nem múlik el. Ja, anyósomtól kérdezték, mi baj volt a Gézának? Mint az Antal kormánynak. Infrastruktúrája volt neked? Te bebeszél már bele. Mama. Na és szóra megyek, az ajtó ópen nyitva volt, ott áll két mentős. Te jó Ennyire rosszul lennék? De csak két ilyen kis nyezegé, ám nem ilyen, ilyen rendőrsgálom. Csak ilyen nyezőből. És nem ezzel a, ezzel a Caritas merci mentővel jöttek. Azzal a régi szar lengyel nizával, azzal a... Ez az eleve betegnek való. Hát. És azt annak küldi ki, megtudtam, hogy aki még nem dölt el, hogy megdöglött, vagy nem döglött meg. Tudod? Gyorsan beteszek, és így viszik a kórházakat. Papa, tartson ki, új rendszer van. Most az elején kinyílik. Na szóval, bejönnek a mentősök. Hát ilyet, azt mondja az egyik. Feküdjön le. Na, az ilyen könnyen nem kapnak meg. Hát nem is beszélgettünk akkor még, hát, mi a családjáról egy, a gyerekkoráról egy szót nem tudok. Feküdjön le. Nem vagyok én csónakmotor, úgy értem, hogy Merkúri. Fel lehetne gyorsulni? Nem a Merkúri. No, el vagyunk, aztán kezdtem lefeküdni, már a lába miatt, úgy. úgy, úgy. Telen ilyen sztereókkal, tudod, a drót agyba főbe, indulunk kifele. Na. Fölfogtak, hogy jöööö, hát el is engedtem magam, az biztos. Sovány megírölök, te. Amire én elkezdek fogyni, te már rég emlékmű leszel, akarok tudni. Az biztos. És a Dembski majd lebontat. A Dembski, persze, hát én nem értem, amióta a kine, ölt a a isten. Egy dolgot csinált, minden autót ellopatott a hát Ez azért nem lenne szabad, aztán most egy-egy, mert betörtek hozzá is, hát gyerekek. Ilyen az a világ. Na, indulunk kifele, illetve ők indulnak, én meg úgy, úgy vagyok. Már kezdtem röhögni, De mert mit csinálhat más infantus közben? Kezdtem röhögni, mert akkor én már tudtam azt, amit a mentősök még nem, ugyanis. Dupla ajtónk van, és csak az egyik fele nyílik. Na most képzeld el, ezt akarták kivinni ott így, mint a majtert, így a... Hát, volt küzdködés, na, kicsit azért segítettem. Így behúztam, amit lehet. Itt fölül sikerült, Derékig. Na most képzeld, adjál már, hadd meséljen, mert mi volt a? Látod milyenek? Kededek kérünk, akkor már a gangon vagyunk. Én tovább rögtem, mert közeledett a lift. A belvárosi lift, hát abból úgy rendesen, úgy, hogyha rám van kötve a voltad, akkor így állva. Egyen az rendben van, de. Így le? Na, várjál, várjál, még most java. Leérünk a mentőautóhoz. Na? ugye. Ja. Tetején kacsingatott rendesen. Bontod, bontod zászló volt. Régen kibonthatták, mert csak a szára volt. Nyilván bontod, mert elfogyott. Na most, kézeddel, ott vagyunk a mentőnél, anyósom utol ért. A két mentős elállít. Hát Előtte nem találkoztak, hát között. Gyorsan belöktem őket a mentőbe, hogy ne hittem, hogy komplikáció lesz. Be, azt mondja a mama, figyeld, figyelz, a mama aggódott. Géza, szemülyazonossági nálad van most? Szokták kérni, hogy isten be. Személy. Na, még nincs vége. Azt mondja erre. Puszit, nem adsz két kó. Kóma. kóma. A kóma asszony is. Na, beérünk az intenzívre. Aranyos, kedves emberek, amíg élek, köszönöm nekik. Remélem sokáig köszönöm. Képzeld el, egy hát, ilyen attrakciót én még életemben nem láttam. Nővérke azt tudja, de szuperül. Cipőzokni, asogatja, pantalló, trikó, ing, nyakkendő. Ez van rajtad, most figyelj. Ez egyszerre lejön róla, és mindjárt tálalva, tessék, hát én ezt én megpróbáltam, most már elárulom, de hát nem sikerült. Az igaz, hogy én szoknyával meg bugyival próbáltam, de valahogy más, annak más a taktikája, vagy nem. Képzeld el, lejött egyik orvos, látogatószerű leertett ilyen, férfias típus, Hát 50 kilóval volt több mint én, mini, mini minimum. És ilyen kis férfias volt, ugye, ugye, így össze a lábad, és ilyen, ilyen több combja volt itt lefele. Hozzám szól. De igen, Maga túl súlyos. Én meg ott drótok között, így. Mondom, doktor maga meg szép. Hát mit lehet? Világos. Na utána kezdeld el, gyorsorsom úgy hozta, hogy lekerültem a Kecskeméti repülőorvosi Orvosi Kutató Intézetbe, a szuper társaság ott is. És az ember gyógyulni akar, ugye, mindent elkövet, világos. Rám tettek egy ilyen kis holter monitor nevű kis gépet, ekkora kis akármi, bennek is magnókazetta, És 40 drót megy a asadba mindenhova, hogy még. Belül mozog-e valami? Na, ugye, mint mondtam, gyógyulni akartunk. Kimentünk a kocsmába. Képzeld, komolyan akartunk gyógyulni, hova menjünk? Kimentünk a tanyacsárdával. Az volt legközelebb. Na, kimentünk orvosokkal együtt. Nem lehet inni felügyelet nélkül az orvosoknak. És ez a kis gép. Na jó, van nekik se. Na. És szóval a gép így a kezemben volt, kézded el, és menjük be a csárdába, így nézik, hogy... Mert én mentem oda már be, elég sűrűn, de tényleg hűség nem volt nálam. Egész másba kapaszkodtam akkor, de most meg így... Na és odaérök az asztalhoz, ezt a kis gépet rengeteg dróttal lerakom oda a bor mellé, kicsit a bort közelebb, mert ember ítélen rosszul van, hát elérje, ugye? <tos> Na. Mindenki érdeklődött, hogy mi az, mi az, mi az, mi mi mi mi a a gézófilás, egyet. Jön az egyik pincér oda, hogy mi ez az, mondja az orvos neki. Tudja, ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. <tos> Kézzel de, de jó, de jó. Na. Ezt a betegséget, mint kikupálva megtudtam, hogy kirakat betegségnek hívják. Ez azt jelenti, hogy az utcán mész, és ez a írja, ha ez úgy jön, akkor meg kell állni. Illetve nem köl, csak nem tudsz tovább menni. És ahol vagy, amíg elmúlik, kirakatot kell nézni. Miért, amilyen árak vannak, ne de Te is éjszakázhatsz ott, Na majd ott így, így és, Há, és akkor. tovább. Na most amilyen szerencsém nekem van, a régi király, a régi Majakovszki. Azon a régi, na, az a rongyos a régi. Na arra, ott megyek, és ez a ha jött. És a legközelebbi kirakat, Minimum 50 méterre volt. Odaig traktor nem visszajött. Hát mindegy. Mi jutott nekem? A tűzfal. Ott addig szépen bámultam. Milyen szépen? Aranyos kis kedves öregasszony oda jött. Így néz, néz, látja, hogy hangban szakadt lehelet. Megszegik. jaj, de művet. Ezt eddig nem tudtam, most úgy be. Na és oda jön hozzám, azt mondja, művész mit csinál itt a falnál? Mit csinálni te szerencsétlen? Fugázok, mit csinálni? Te? Na most, amikor a rosszul lét ott van, ha, akkor elő kell szedni a nitromin és az hogy... Hát akkor elmúlik. Vagy nem. Ezzel Nitro azt mondta a nővérke, úgy kellett megismerni a kórházba képzettel. Oh, olyan mellei, egyszerűen szóval olyan felső rész, hogy nyáron. Szerintem ezért kerültem be az intenzíve nyáron, mert sem eltartó semmit, csak az a kis olyan. És ott, ugye, el voltam magamba, képzeld a drótot, meg a pics, pity, pics, pity, pics. Csibegép ment mellettem, és a nővédke, és így fölém hajol. Jaj, úristen, ennek nincs feje. Ugye hát, az ember lá... no, vagy három van, hát ez, ez... Oh, Na ő volt a Helga. Szuper. Képzeld el, úgy ismerkedtünk meg, én ott voltam a sorokban, hogy... Jön be a Helga. Na most, hát mint köztudott dolog, ugye ilyen nagyobb méretű dolgok, azok úgy maguk útját járják. Hát az ő úgy, úgy ment a maguk útján. Na most, amikor be fordulni, akkor ilyen volt, hogy ezt meg betegen. Kérdez -e? Betegen, hogy úgy isten, szünyogok vannak, vagy mi? mi csattan? Na, ő mondta nekem azt, hogy Dikuci! <gül> Igen ezt még úgy vittem a civil életből. Be. Azt mondja, ide figyeljem, csak akkor hatásos ez a Mitromin Spray, hogyha akkor spriteri a nyelve alá, amikor a nyelve a szájába van. Azt mondja, azt mondja, hogyan, hogyan, hogyan, kis a Virtóz, hogyan? Ez, hogy Különben kimarja ja, ja. ez a gyanisnyát. Hogyan? Jaj, na ez a nővérke volt, az, hogy. Kórház, mondom, pics, pic pics. Mondom neki. Nővérke. Lerovantam. Tudod az ember A kedvesen rengeteg múlik. Meg a hogy nővérke. K magam egy hétre. De azért csak-csak csak azért folytattam, hogy nővérke. Mi lesz a szexuális életemmel, hogyha nem kimegyek? Azt Ah, Hát, ha kimegy. Oh, úgy össze Ja, ja. Na aztán kerültem le Balaton a szan a Honvétszanatóriumba, ott egy betegtárs ilyen. Szóval megyünk ott a folyosó, megyünk. Szóval vitték alattunk a szőnyeget, hogy, hogy múljon az idő. És így épp éppen fogta a belét azt mondja, hogy vagy. Most vegyem el a kedvét, hát mit lehetem? Nem, jó. Azt mondja szuper ilyen havellet, azt mondja, Jézusom, anyósom olyan beteg, hogy le a kalappal. Hát ez ilyennel igen, hát ez már valami. Egy öreg azt mondja, hogy van ilyen, hogy mondják ez kódzuhany, ilyen csőrendszer tele és abban az embert beállítják. Na... Rá... és jön a forró víz, hogy fölolvadsz. Éppen, nem mond, ez most már így jó. Rá... a hideg. Ó, és ez így váltakozik, tudod? Nénikét beállítják. Rá... hideg. Meleg azt mondja néni, hülyék, szív, majd lehet kapni. Ugyan csak a másik... A másik ilyen Elrohannunk egymás mellett a folyosón, így. Tudod, semmire sincs idő, ilyen helyen. Azt mondja, de örülök, hogy látunk. Sokkal jobban néz ki így, mint élőben. Hát erre, erre már nem lehet mit Jó, jó, jó. Na, most egy ilyen Infartus után az ember Átértékeli a dolgokat. Hogy mondják ezt? Életmódváltoztatást vezet be. Hát én is úgy átnéztem, átlapoztam, hogy mégis, hát mit kéne másképpen csinálnom, mint eddig. Mit kéne abba hagyni? Az abba marad magától, azzal sem. Az a, nincs adminisztráció, semmi gond. Na, és ugye, hogy az ember átgondolja, és akkor, hogy mégis, hát, hogy próbálgat egy új irányba indulni. Na, ketteske volt mellettem az intenzíven, egyébként bent, megtanultam, hogy azok az orvosok általában sehol, sem nulla. Na, ah, kutyák, semmi, hagyja, ne rövjöttes. És ezek közül kell még majd most választani. De van Orvosok se, A betegek. Az igen. A, azok mindent tudnak. Tesz le a... latinul még nem beszélnek, de egyébként tudhassa, láthassa, nyahassa, az már így egyet. A betegek. Az igen. Valamelyik rege kicsit későbben kelsz fel, meg is operálnak. Csodák. Na egy ilyen segített át engem is a holdponton. Ketteske, vizuális típus vagy, mert.. Az a kék lámpa ott úgy, éjszaka úgy. Milyen csönyval. Ketteske fölkelt, ez még nem lenne baj. Nem tudott róla. Azt mondja, nővéke nem baj, a Kilométer óra be van kapcsolva, úgyhogy nyugodtan csak menjen Na most jön a bozdalom. Tehát homály, kékfény, minden, jön a ketteske, ilyet, ásított és össze volt csukva a fogsora. Hát ilyet, ilyet. A hasamra nem jött álom, az volt. Hogy hát. Na és ő, ő mondta, hogy művecském. Mövecské. életmód a lényeg, müvecské. Szója pörkölt. Szólj a fasírozott. kolbász. a korbát. hogy hogy befostam. Kivedi burubörül, úgy össze vagyunk szokva már. Mindenki emlékszik most is, meg akkor. Ez egy ilyen magyar vonás. Igen, mert én amikor... Te, a... Ez... de, hogy te. De. de azért emlékeznek. Akiről szó van, két emeletes házban lakik, Olga néninek hívják ilyen, ilyen hogy mondják, ilyen, ilyen régi vágású, ilyen csabadság. Elvtársak. Ilyen régi vágású elvtárs nő né. Azt mondja, nő, nő. Tabacsa! Úgy utálja a csovot, te, meg a fiát a jelcint. Hú. Igen, egy öreg, azt hogy elgázott a perestroikát, tudod? Pont a sárhányót csapta pofán, képzeld el, nem is gondolt rá. Azt itt a nyugdíjat hozzák, és puf, el is ütötték már. Szabadság! A régi vágású elvtársnő. Négy baloldala van, el! Azért ez már teljesít négy, négy baloldala van. Olra néni, a régi vágású Eftes Olyan régi a vágása, hogy már beheged. el! Na, egy másodperc, átváltozom, és jön a olga néni. Szabadság, elvtársok, szabadság. Én már megharcoltam a munkás mozgalomba azért, hogy ne legyen minden szabad. Kiengedték a szellemet a palacba, és ezek a piszkosok, szabadság, ezek a mocskok, Kiemelték a nyugdíjamat. A kiemelt nyugdíjamat kiemelték ezek a piszkok. Elvették a önvédelmi pistolyomat is. Elég nagy szükségem volt rá. Mindig azzal gyújtottam be a gáz. A szomszédházban. Jövő, jövő héten alapozzák negy egyszer. Szép föshárlak. macska. 1942ben koholt várdak alapján pártutasításra mentem a börtön folyosón és egyszer csak, illetve csak egyszer elejtettem a vizes kancsót. Jeladás volt a gyártásoknak. hogy arra a napra már nem lesz víz. Meg is a kutya. Amikor illetve egy kicsit előbb a hitlerista, faszista, nácista, hitlerista, gimnazista, bőtönőr. Csak egy minden alattra nem figyelt rájam. Én az elvtársok körében a börtönben azonnal nyomban megszerveztem a központi bizottságot, póttagokkal együtt, szervtársaknak a börtönbe, fűtöttesten keresztül üzentünk, kopogás volt a jel. Egy kopogás azt jelentette, korvára bevágtam a könnyökömét. Nyulam nincs. is. ezel 9430, 3, 3 tele és 41 nyara között egy cellába kerültem, koholt pár utasításra kell Dodó unoka s Spinman Gizivel. Gizit mi a börtönbe, egymás közt csak Ferinek hívtuk. Feri alias Gizi. Gizi nagyon alias volt. Ja, jó Isten, a nyelvem. Hát, majd lenyelek egy Ja. Vagy kinyarom a fűnyírót. Jó 1942-ben fogolycserére került a sor, rájam esett a választás, és a eltársak engem cseréltek ki, Szovjetunióval. Én mentem oda, és az oroszok jöttek így. közben elterjedt az elvtársak körében, hogy a Feri a frakciózik. Én meg tudtam, mivel egyszer lába voltam velem. Feri nem frakciózik, csak klimaxos. 1942-ben, és hogyha felejtem el, Én neki csipetkét szoktam beletenni, dőrségdőgével. Tehát megehetik a gyártókat, a gyártókat, a gyártókat. Hát arany szíveim, szóval nagyon jó nálunk, na, legyünk őszinték, nagyon jó. Hát aki, aki, aki nem ezt mondja, hát az valami mást mond. De nagyon jó. Tényleg, szóval, hogy ezt még fokozni nem hinni. Elején már szó volt az ingyen konyhákról. Nyugdíjas, képzeld el, kevergeti a töltött káposztát álmában. Alá akar gyújtani, utolsó száll gyufa Még az önkormányzat utalta ki neki. György Isten, e és veszi fel a gyufát, puff a fejét álmába. fejét beveri a kredencajtóba fölébred. Arról a tannyát, miért nem ettem meg hidegen? Jaj. És ha belegondolsz, ebbe igen-igen bele lehet fáradni. Hotel! Hova tett a bicikli? Milyen bicikli? Hogy-hogy milyen bicikli? Milyen biciklivel jöttem? A Hát, jött? Hát, Hova tette a biciklit? Ne bohózkodjon, mert negyedik bicikla, amit elvesz ezen a héten. Elvitték a kommunistát. Mit csinál? Ne bohózkodjon, maga is az volt. Akkoriban még én is vittem. Ne ideges ilyen föl, ne idegeljen föl! Ez badonatúgy bicikli volt, badonatúgy gumi volt rajta. Én is, fiam, nincsen gumi, majd szedtek ilyen gyógyszert. Miről beszél? Mi? Bekenítek vele egymást fejét, aztán majd ott a Én álva Miről énekeltek. Beszél? No. Miről beszél? Mondom, ez új gumivót rajta. M mit új gumi volt. mit csináljak vele? Mivel kenek? Mi... ezzel a gyógyszerről Milyen? a fejébet, majd álva énekes Miről beszél? Milyen gyógyszerről? Angol énekes neveztük, ez a Ficoli, Micsoda? Éleket. I love you, cicskom! Hát ilyen... Ilyen... Ilyen óta nincsen! Hát ne hűljön már meg teljesen! Hogy néz ki Hogy néz egy? egy hormonzavaros tojású. Miért nem gombolja be az akóját? Nem tudom. Miért nem tudja? Mert a szú. Miért? A moly rágja meg a szú nem rág meg semmit. De mondom a szú is, megnézd meg az ország oldalát! Hom, Elég hom. volt, jó? Fejezze be! fejezze be, jó, jó? A Filkolinszát is, meg a Himkolinszát is, ezt a hülyeséget fejezze. Nem fejezni. kell viccelni ezzel! Na most aztán fejezze be, jó? Én nem... Na most, énes most hagyja abba, jó? most, hagyja abba, jó? Aztán be nem fejezem... Engem, addig, ne idegeljen föl! Engem. Én idegellek azzal, hogy a saját édesapázat tíz év után ismét megpróbálod kivenni a tüéket ürésből, és te azzal engem próbálsz idegelni, hogy én téged egy idegellek, ami által te engem föl én meg föl vagyok idegellek. Na! Vigyázzon, mert turulás kap, és megválasszák képviselőnek. Maga is nyomogathatja a izét a rakétaindítót a parlamentbe. Most már itt a népek, aztán kezdje ja, már el. Itt ülnek. népek, így van, ülnek fehér népek, a fekete népek ülnek. Hol ülnek itt, fekete népek? Nem itt, Dél-Afrikában ülnek. Bár hiába volt nagy koncert nekik Nekik is volt fekete népek Nagy koncert, ott énekelték ezt a Ezt mondta, I love you, cicko Fejezze be a hülyeségét Ott énekelt nekik kell a kínai Popstar-a Kicsoda? Tang Siaus Ting Hogy? Ó, éneke... meg ott volt az a Csonthéjas, aki énekelte Ki A fekete népek Csonthéjas, dupla fedelő Ez a Nelson Mandula Azt Mit éneke? Oh, I love you, Csik Thomas! Be, fejezze éneke. be! Me, És ott volt mellette az ember, aki beöltözött fekető egyenruhába, meg fejét csik volt a nyakán. Kicsoda. Ez a szemüveges terautósofőr. Állandóan Dudás. Kicsoda? Az, ott volt él a... Nelson Tütü... Nem! Desmond Tütü! Desmond Tütü! Az nem Desmond Tütü, az Desmond Tutu! Tütü! Az Desmond Tutu! Tütü, az csak Dán írógépen nincsen ékezet! Apuka, most már ne idegeljen föl, melegem, az Desmond tutó. Az titi. Az tutó. Az a lakat. A lakat az a tutó. A bros. A bros az titó. A tutó más, meg a titó is más. Mondom, én ének olasz. Toto, kutúnyó. I love you, tit. Helyezve be. Honnan veszesz a baromságot, hogy álljálni, cikkum? Mit énekeltek? I love you, csak azt mondom! Síl, hagyja abba, se tutó, se se hagyom békében. Ne, ne legyél te az él hideges, mert nem tudom, hogy hol vagyok! hát mi van itt? Bár, mi tudom. tudja itt, mi Há van? hol van maga? Há, hol van? Itt vagyunk! Itt van. Azt se tudja, milyen rendszerben él. Mi Magyarország államformája formája? Én Micsit dumál Hát mert a Olasország államformája a csizma. De, ez, ez meg úgy ott van bent. be. Nem tudja, hogy milyen államforma van? Ki Magyarország királya? Tógyán Jóska. Fe... Nem? Adja a fejezze be. Na. Milyen, mi van itt, Temmo? Hát, nagyon nagy kupi. Az mit? kicsit koncentráljon. 12 pont! Mi az, hogy 12 pont? Dél van. Én nem azt mondtam, hogy pont 12. Meg kell fordítani, akkor van dél. Jó. Apuka, 12 pont. Dél, jó, kommunistákozták, Pontok voltak. Úttörő, ahol tud lop, Atyádat is belevarátozott neki, miért? Vég két tojást. Micsoda? Hogy jön ide a két tojás? Csak ránéztem a fejre, az a. Ne kezdj el megint a pirkoliszot be fejbe verem. Nem fáj a nyitott Gondolkodjon már ki. Na, mondjon nekem egy most működő pártot. Ha, na, no. no. bár tudna, hogy Dunapárt mi. Na, no. no. mondjon már egy pártot, de mi van most? MD-je, Fidesz, Műsi. Mi az, hogy Műsi? Párt, nem? Párt. Az nem párt, maga idióta. A műszi az nem párt, az csak szakálas. Fiatal demokraták szövetsége a Fidesz, érti már? Jó ja, új párt. Most csinálta a 29-én a rádió, még csinálta az alatnén, sarolta és az új pártját. Az alatnén? A csicsolinával, mi? Hát lehet, hogy vele. Ezt hol olvasta? Hát ha vele, akkor a turba. Mi csinál a lovak a csicsolina? keresi szorva közt a tőgyit. Hát Felyezet. új, gyönyörű nőkkel csinált fiatal pártot, Ez Egy szavát, pártot. Gyönyörű nő. Menjen, egy szavát nem hiszem. Milyennek a pártnak a neve? Hát a Független Tyúkok Intézmény. Mi a rövidítése? Fütyi. Na, takarom a